بسم الله الرحمن الرحيم الافلام يمرى تلك آيات الكتاب هو الذي ينزل إليك ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورت الرعاد مکی سورت مقصد دا سورت دعوت دا غنفه دا شرف دعا سورت کی نفه دا شرف دعا کی رامدت شوینوی واللہ پاکتا ہوا ہے او صورت ممتازم پدقه سلام انت ديخ په دې دی صورت کې ادله او تنوع اول قسم تر هل توې دي دلال به خلق الله ار سچينه الله ایمان پیدا کړی دهم قسم دلائل تویرے کی دهم قسم دلائل دی فی ربوبیت الہ ہر صلہ باق الله ورا کړه ده د قران کی صورت کی دلائل الزامی منځو ولر ټول دلائل چړي کی پته مسلمنه ادعو الله لهو دعوت الحق یوه الله پاکره مدرسہ کیا نو صورت کې اولنه اول دلائل ذکر کوي ب خلق الله مجداد دلائل ذکر کین بیا د دعوت سورہ ذکر کې له دعوت الہ غور سورۃ یونس کې نفذ الشرف فی tasaruf شیوا انا د دې بیا په وحوت کې نفذ الشرف فی العلوم د عبادت تشوع عبد الله وقلیو نقلیو سلام د سورۃ یوسف کې تنویر پدغم سلو من تیب ویو دلیل نقلی نتا صورت تفرید پا قبل منی سرطولو خبرو نتیجا دادان لہو دعوت دا الحق نپ صورت کی تقریبا یو اولس اقلی دلیل ندی یو اولس او پدې دې او اته ينه ته پر بنه پدې تلای اته پکې اقلې دلای دینو بو یو نقلې دې او ول ترغیب کریم عزیفلام ام امرا دل ده ګور مم پک زیات کړي دا خوروې مقطعات دی د پاره د احجاز د قرآنی کریم ذکر کی او چې میم زیات کړي دا الله پاک یو صفات ته کې اشاره ده ماننا دادا ان الله اعلم و ارا ذال الله ما په ما په هر سمانه هر سبينم تلک ایاه ان ټول کتابه دا ایاه د کامل کتاب دی ا تاسو چې کوم وینه کنا دا يه ته د کامل کتاب دی یا د آیتونو د کتابونو د ټولو کتابونو جنسه کتاب واخ نو معنا دو قی د احکام دی د محقانو کتابونو پشان کتابو نش عام جنسه کتاب واخ د آیات احکام دی د محقانو کتابونو پشان والذي أنزل إليك من ربك الحق اغه کتاب چراله کې شهده تا ته ستاد رب د طرفنا الحق او تا تا الحق حق دې د آيته نه کتاب دي او حق دي آيته نه د کتاب دي او حق دي لیکن اللہ وی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن ډېر د خلکو نه لا یومن ایمان په ناروڑی زکه مخکې الله فرمایلیو کنه اکثر د دونا او ما یؤمنو اکثرون باللہ الا وهم مشرکون اکثر د دونې نه سړي مشرکان اکثرو مشرکون دمتوي اکثر الناس له او منو نو سره شان د دوی د تام به د لپاره د دا د لپاره د دلایل به ته بیان کاخا دوی توس د دو دلایل بیان د دل بقا او اوول دلیل او قدرت الله پینځه امور د ذکر کړی او دا ټول نظام علوي سره تعلق ساتي الله پاک هغه ذات چې پور تکړی دی اسمانونو نا بغیر عامد ترونه نا لا ترونه سي فد عامدو گردو اي بغیر عامدو بغيض تاسي استنو ترونه چي ستنیه ورشته په تاسو یې دی دا د ستنیچ کوم دی دا مخصوصی ستنی دی دا غیري مخصوصی ستنی دی بغير د داس ستونو تاسوی سوی لري نه یې را جدا کئ دا متالق دی سماوات سره نو بغير یې آمدنه بغير د الله آسمانونه پور ته کړي په غير د ستنو ترونه چې وینې تاسو یې آسمان لراه ګور دا آسمان خو تاسو وینې کړه دیکھو په غير د ستنو نه ثم استوالل عرشه وسخر الشمس والقمر بیا برابر شوی دی د عرش لپاره څنګه وسخر الشمس والقمر کار کې لګورې دي نورو سوږمۍ كله نيجري لپاره مسما طول روان دي تر نیټه مقررهه اړ یو خپل وخت روان ده دانه چې دابه امشې ايو دبير الامر دزکه چې تدویر کوي الله د ټولو کارونو په یوفسلو آیاتی واضح واضح بینی دلائل دا دی دبارا ملاقات در اخب المنی توکنو تاسو یقینو نرائی خوز بالدلیل خاص الله غزات مدل ارودا چه غوڑا ولی دزمکا راخ کری دا ینی غوڑا ولی تسو کوئی دا کر رد قومون د بار اف الله پاک ور ډول میږي وړي کې ميږي پره مونتي روانه هغه ته جوغه دا سختاري فرش يخي دي الله پاک پدې کې غورنا او اولی اولي ومنهم كل الثمرات او د هر قسم ميونا جعل فيا زوجين اثنين يخي دي الله پاک پدې کې جوړهې استين دوه قسمه مذکره موانس یغش اللیلنم حرام اغندویش با روستا و روزش بیتا این فی ذالک لآیات اللی قومی تفکرون یقین پا دیکی خام خاند لحلی اقوم لپرانا چی سوچ قرآن لپاک هرشی کی مذکر موانس کلاب میو جهت سمر وفیل ارضی قطعو المتجاوراتون دوست در امدلیل او پزمگا کیا اللہ پاک قطعو المتجاوراتون او پزمگا کې دی قطعو المتجاوراتون ٹوٹی جخت جخت ورہ ٹوٹی دی ستوری نسسکینی نسسرے نس قسم قسم دازمک اللہ پاک ٹوٹی ٹوٹی کڑے دا د یو بل سرای جوخته کرده دا یکینای دا دینه لکنه دا پاکستان دین و دا فانستان دین و دا بمله دیش دین و دا ملکونه طول دیگه باغون دی منانا بین دانگور و دا او د کجور و سنوان غیر و سنوان سانگو غیر و بغیر دا سانگو سنیغ خطری دا گشنیخ سنوانون گوری گوری و سنوان او رنگای دی یسقا بما انون واحد دا خڑب کیگی پا یو قسم او بو لیکن اللہ او نفضلو بعنزها لا بازن فلو کل غروال ورکڑ دیل منگا بازی دا دوینا پا بازو منتی کې خوراک کی یو شنیو بودی فصل یو از مکت نو د تبعیاتو د وجنی نو دا ممیز پاکی سوک شو چې دا پاکی دا می دا دا می ودن دا فلان کئی می دا فلان کئی می ودن خمالوم چې دا یو ذات شتے کرد چه ارس آغا کی خد این نفی ذالک العایات اللی قومی آقلون یکنان پا دیکی یاقلون چه دا اقل نکر آقلی وزور نور کئی منکرین لرا وایین په عجب قوله هم که حیرانږي ته په د حیرانتیا خبره دا ده کهتهتهجب کوي حیرانږي د دوی دې خبر نه چې دوی ستاې سرت نهین کار کې یاد د لایل نه کار کوېین تهپ د ته ماله یم لیکل دافیوز نفعجبن فزو عجبن من تقذیبه من البعث پس عجیبا خبر خدا دا کنا کتا حیران ایگی دا دوی پتا گا خبرو پس حیران تیا خبر خدا دا چی دویو یا ایزا کننا ترابا آیا کرا جوشو منگا خوری آیا منگو پیر پیداعش نوی کیو الله اذاغ كسان د كفروب ربهم چ کفر کړه د خپل راب اوئلائک الاغلالو فی اعناقهم او دا کسان الاغلاق فی اعناقهم توقنوا 30 پسټونو د دوی کی پرز د قیامت توغ ورته قیامت پر 30 ابوبکر اسن وی اغلالنا اغلال سی ی مراد تا کسن تو قنب واچو لري شي سمانه د اعمالو سيئو في اعناقهم فسطون دته يکي په دنيا دنيا کې دوی ته د ګناوو نو تو قنا چول, چول شي و او الائک اصحاب النار دړدي جهنمي ان دړپدي جهنم کې همشي او يستعجلونك بالسيئ يزورون ورکي ورتو تلوار کید تا نا انت سیعت پازاب زر زر غوڑې تلوار سره غوڑې دوی د تا نا آزاد را قوله الحسنتی مخید راول وقد خلت من قبلهم المصلاص حال لا ش تیر شیدی مخید عذابنا شرمون کی المصلاص عقوبات الفاظه اغه سزاګانی شرماون امو صلات جامده مسلې ریک نه نبی صلی الله علیه وسلم مسلا حکم کوزه غوسه کیسترګیو بس بخ پدمور وک و ان ان ربک لزو مغفرت للناس الا ان ظلمهم دومن یقینا رستخام خ دلیناسه مؤمنان مراچ یقنا نرستخ مقا خوانده بخشش ته مون نه او تا علان ظلمهم سر ده گناغونو د دوی نه او ان ربک لشدید الاخاب یت نرستاده سزاذاب والده مشرکین او تا سزا صوب ورتهون کله مشرکین یا ناس نا مشرکان مراج نو زومغفرتین تاخیر العذاب ونمر. یا خیر راستا خماغال روسو کوونکې د عذاب ته مشرکین ته لا اصل بیم سره د شرق د دوی نه وان و ان ربک لن شدید اللقاب یا غمان رفع اوس بیا زورنور کې په انکار د رسالت وای کافرن لولا انزل علیه آیه و لن شنازل زپدم انت یوم عجزه طرفا درو دادنا موجزات خو پر آغا دید، آغا شدوی کم گواڑی گا، آغا موجزه نو خو پیغمبر اینما انت منذرون یقن انت خو پیغمبر منذر استا په اختیار کې معجزه نیشتی نو دید تانا و ها او دے باید ولی کلی قوم حادن او د هر قوم دا پارا دن لار قودن کے دے اغن نبيهم نو غیر نبیوم دے هر قوم ته الله پاک شوق نو شوق را لګلیا د ښا یاد اول کل قومه هات کې توجید او کوي انما انت منذرن او لکل قوم یقینا تیر ور کوون کیوم پیغمبرانو لار خودن کیوم ہے لکل قوم دا پردا هر یو قوم دا شرعت د محمد صلی الله علیه وسلم بهسد سري عام ده او ذلائل د علم ذکر کوي ذلائل د خلق ذکر شو دقت دي کبرا الله خالق دار سزه لहू دا و طلاق هغه دا و برسره لګوي الله یعلم ما تحملو کل انسا الله پی جنې هغه چا تحملو کل انسا چې پورته کوي هرايو زنانا و ما تغیز الارحام و تزداد تزاد هغه چې کمي رحیمنا هغه چې زیاتې رحیمنا الله ادار سره ما پیدای زنانا چی حمالا <سؤال> خلی اللہ <سؤال> ایزا پی علیم بیا دم نرحیم چی کمی زیادتی سمان نیتا اس نادم اجازی ویف رحیم کمول زیادتول <سؤال> یا پا اعتبار دا عزا یا پا اعتبار زیادت زمان کلا نا همی اشتو نا کمینون کلا دا نا همی اشتو زیادت عمر تیرش کمول زیادتول دا رحیم دا چی کلا بچے پیدا شی غاتام الخلقتی او بازی ناقص الخلقتی غوتا کمی بغوتی کمی لاس نهي خپنهي سترګ نهي کرن نہ کرن دا سر دا اساسيات او شيخه او دل تر ارحام ته ګور نسبته شنه الله او پس وي او کله شي نه په اختیار دي هر یو شي ته الله سره د پیوان دا صاحب عالم الغیب والشادا قوة دی اللہ پاک و پٹا و خارب اندی الکبیرو المتعال دیل و شانوالد دی المتعال دیرو چتنی چدہ گئی تصورم نشی کے در سواع منکم من سلل قول و من جہر منکم برابر دی من کوم د تاسو نه په علم د الله کې مناغسو کا سرل قولم چپټوي ناک یو اګه سوق جهاره دی چې خلفی خوازی او منو مستخفن باللیل او اګه سوق چپټیدون کې د پشپ کې واره په دنهار او خارقیدون کې د ګرځیدون کې په ور دي د شپې پټیدون کې منو دروازې په ګرځیدون کې منو ټول منته الله عالم <kritic language> وصلہو موقبات من بین یده و من خلفه نو خالق دار سه الله دے کتہ کی عالم پار سه الله دے کتہ کی قبر نو سو حافظ ده هر سه الله دے کتہ کی قبر له موقبات او زمیر الله تعالی فسرسره ذکر کړه دولت توجیبه کې انسان ذکر کوي لیکن دا التحصر سر ازي كرګم له موقباتن موقب وي حفاظت په اون کې د فکون کې تا څوکیدار خاص الله لرا پیرادار ملائک دي دا په اختیار کی دي منبني نه د یو من خلفي مخضه انساننا انسان انساننا يحفظونهم من امر الله سات ساتانک وی دی انسان په حکم د الله پاک انسان حفاظت یو خو کرامن کا تیبین دیغه جدا د جدا حافظه ملائک دي خدای د الله انسان په حفاظت لا ګوللی او بازروایتونه کرایي د پینځه بازي کم ماشاء الله پاک انسان سره دغه محافظ ملائک له ګولینو دای کله لړم چی چی نو کله مار چی چی نو کله ست دی نو کله ست تکلیف الله فرمای ان الله لا یغیر ما بقوم یقم الله پاک نه بدلوي اغه حال را اغه نعمت لره چې په یوه قوم منتی کړي حتا یغیر ما بالفسم تردی پوری چی بدل کی دوی اغا حال لران چې په دوی من تیوی پا اعمالو سی او سرام حتی اغیر و مابیان کنی تردی پوری چی بدل کی دو اغا نیامت اغا حال چی پا دوی دے بدل کی پس سرپ پا بدو اعمالو سرپ حدیث کی را دی چی کلا بندہ عمل بد عمل کہنو ملاعک تیرپ خلا من تلاسیم دی پوز من تلاسیم دینو بل طرف تکی بایدبوی د دی, دی انسان نزی خواد. بیم گورا و اینزا ارادا لہو بی قوم نسوان کلا چیو گوڑی اللہ پاک دی و قوم دا بدائی نفلا ماردد لہو پستشتے واپس کی دل اغیل رہا مزدر امیمی واقعی. یا واپس کی دل بشتے بیا حفظہ حفظہ دل اغیس نشکو لے وما لهم من دونهم من وال نشتد دوی دران سیواد الله نا من والن ساتون کې منوال څوک مددگار بنې بیا څوک ساتون کې وېني هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا د بلد شهر شه د الله په تصرف کې وینم او هر شي د الله مونږه دي خاص الله غزا ته چې خې تاسو پړق پړق خوفا وتمع د بازو د پارا يرادانه نو د بازو د پارا امید ته خوفا وتمع د پارا دایره یو د دا پارا د امید مسافر لیراد کنه مقیم لسه دی امید را ښه پارا امره وَيُنَشِّئُ صِحَاحًا بِالسِّقَانِ جُدَئِي اللَّهُ طَاهِرٌ وَرِيَز وَرِيَزِ ذَرَنِي دَكَر تَكَر تُو پُونَه وَرِيَزِ شَرَوانِن دا چاچ سوګي جوړي وي وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ تَسْبِيحُ وَإِرَادَةِ مَلَائِكَةِ رَعَاتِ فَرِشْتَا دا غَرَّاعَدُ النَّذَمَ خِکِ تاسو وي درا عَد مَلَک تَه حدیث کے رضی ترمیزی کہ ملک مؤکلون بس صحاب تسری و اراد ملک بحمدی سر دستائی نداغنا والملائکت نور ملائکم من خیفتی دوجد یرد اللہنا ویرسلو سوائقا رالیگی اللہ تندرنن فیصیبو بیہا من یشع پسر سوی آغا چاہتا وسره سويدا کا چاہتا یشاو چې الله ووړی او هم یوجاد النفلان لیکن داخل قم بیا جګړی کوي باسو نکي په توحید الله کې یو هم یوجاد النفلان او هو شدید المحال د الله پاک څخه ضاب ورې مشتغله خلینو د پمانه تدبیر سره یا بد حواله شي پمانه الله سخته کړه ورې نو لहू دا هوت الحق کته دې کبره اسمانونو اخلیک ازما کواخلد ا ټول چا پیدا کړی الله پیدا نو الله وی کته دې کبره دا الله دی پیدا کړی نو کته دې دې برا نو الله پد یامن عالم دی. او کته دې کبره نو حافظ هر شی او الله او کته دي کبराण مونقادي دا ټول الله پاک تا لهو داوۃ الحق لهو داوۃ الحق کړه داوۃ الحق دا مبتدا مؤخر دا لهو خبر مقدم نو لهو داوۃ و تول خاص ان لرا داوۃ الحق بلنه درشتیا لهو دعوه خاصه له لا لغيره بل نه خاص یو لاله رضا نه بل غير الله لران د امدت شوی نه یو الله پاک تبوې بل چاته بنوای خاص الله ربا بل نه توحيدا یووازي الله پاک ورا بالا یو څوک بندرا په لیس نو دي کبران خالق دار کتا دی کبرا عالم پار سزیم کتا دی کبرا حافظ دار سزیم اللہ وئی کتا کبرا دا حر سزما منقاد دی نلہو دعوت لق واللزین یدعونا من الدونیا کسان چرا بلی سیوا داللانا لا استجیبون لهم بشی قبولتیانشی کولی شي بشی د دوی اندحشی بشی اندحشی بشی اندحشی نکره رو پسیاغ دا نفی کرا ورلہ سم پیدا نہ جواب ورکول شي نہ ولسي شي ورکول شي لا استجیب ونلوم مشئ دا دوی دوا ترا مدد شوي لا استجیب ونلوم مشئ قبولتيانه شي کولي د دوی دا هیڅ شي نو الله الا کباست کفاه لسماء الا لَيْسَ مِثْلُهُمْ إِلَّا كَمِثْلِ بَاسِتِ قَفْا إِلَى السَّمَاءِ نَدې حال د دوی مګر په شان ته د خان د هغه سړې چې غاوډون کوي خپل ورغول ولا خپل لا سنورا إِلَى الْمَأْوٰتَا سمقصد د پر لې يبلغ فاه تدې د پرا چې ور سيده وبد دخلې تا و ما هو ببالغه ندې د غاوډو رسیدون کې دخلې دا سره د کوی په سر ولړې بو کینه د ای او بوراش ای او ورش لری وبدې دې ځنه چې غوي الکستا چې غا اوري دا وبد سرش تاوینی یا شي ګوګل کنه شي ګوګل اسي وبخ کاری ادې ای او بوراش ای او ورش دا وشنې دلانه ما په یو مقبره کې ولاړې په یو مزار باندې ولاړې یو بوټي ولاړې اته دا خپل مدد غواړي چې زماته او که زم ماو کې نستا او ری کله متاويني کړه الله یو ما دعاء ولل کافرین الا فی ظلال نذبل نذ کافرانو غیر الله الا فی ظلال مگر دنه په ګمراه کېرا دنه په تباې کېرا اوه غرقته دیخو تبا دے یا ومان دواؤ الكافرین اللہ فی ظلالنذا بلند کافران اللہ لرا امورو دا آخرت کی اللہ فی ظلالن مگر بیکار دا کدی دیروی اللہ مال جنت راکینو مال داو وللہی اسجد من فی السماوات وزر دیتوان وکرحا دوست دلای ذکر کی دابل یو دلیل او ذکر د سجود د تمام عالم چې د سمره عالم د کنده الله ته سجده کوي اده هر یو سجده د خپل خپل شان مناسب ده عام چمنه الله پاک څوک الله ته سجده په زور کوي نو څوک پر رضا ها صلیلرا تابیدار دی ا سوق کې پاسمانونو کې دی ا چې پزما کې د طوعن او کرهن سوق پر زور او دا یا امر تکوینی دی یا تشریعي دی د انقياد تکوینی دی یا تشریعي اور الله پاک چا باندې بیماریه نراوالي تکلیفونه راوړي سوق دا غواړي او انقياد تشریعیو گورا کنچه اللہ پاک. بعضی وقتی او کافر او سن نواری لیکن آنگا پی کئی خواب. وزی لالوهم سوری ددوئی دا دا ام داللہ دا پاکتا بی دار دی اللہ تسیج دا کئی نو سواقی کئی بلغو دوئی سحر سحر او مازی گرر سحر سوری, سوری دنیا من سوری نو رخيص وره کمی ماځګرته ګور بیا سورې راغ ور سورې دا په کمال دشي منی دلالت کوي او نقصان باندې نه کوي چې په ريانو پیغمبر نن نفيد السوري کوي وزلالهم او سوري دغه اجسامو شې دي کنه د دې سوري دغه اجسامو چې وګوره من فسموات من فلر سوق چې دي کنند ته سوري اومد الله تابېدا دي په لغو دوی ولا سال قل من رب سموات دا دی ودارون دا یو دلیل عقلي اعتراف دي په پوسو کار صوک مالک دې د اسمانونو د ځمکې یا د اسمانونو والو د ځمکې والو قل الله وګورې شته به یو الله پاک مالک ګور الله خالق ته الله عالم دې په هر سمانه هر څه الله پاک ته دې سجدا کوون کتابه دار دین الله ای مالکوم دې نو قل ااد ته من می نودونې اولی یا د زجر به ش کوررک تو ور ته تا نیولیدي تاسو استیواده الله عملد ګاران چې واګداره نه د خپ زانانو د فدیره سولو نه د ضرر دخه کولو مال کې حقی کې پریخې دی بیا هم تاسوزانان د نور مدد ګاران نیول چا د نهفی نقصان مالکاندي تاسوته پرې چې ځان د پااردي او دلته امثال ذکر کې قل تو تر ته هل یستوی الا ما والبسی برابر دي ود البسی راولې دن کې مشرک موحد برابر دي موحد الله پاک توحید دي دله د الله توحید قائل الله والا رڼا د توحید ور کړی ده امحل تستوی ظلمات نور اي برابر دي تیاری و نور و رانا دا شرکیات کوفریات او اقیدر توحید دا برا نه نه نا ام جعلو لیللہ شرکان خلقهوکا خلقی و رکی توبیخ ورکی و یو قسم الزام دیخا ام جعلو لیللہ شرکان ایتو چاہ اللہ نماز یا بل چاہتا را مد شوئے ام جانو لاللہ شرکا اے گرزاولیدو یا اللہ ذرائی صدانا نو خلقو خلقي خلقی اے اگوی پیدائش کردے دے پشاند دا پیدائش دا اللہ دا کوئی مخلوقش دے دا کوئی سب دچالت سے وجود ور کردے دے نو فتشاب الخلق والیہم پز ګډ ورشي دي مخلوقات پیداې شالهیم دو منی د الله د مخلوق سره د دوی مخلوق یو ځېشې دي نو د مخلوق جدایي نشي دی دي ته یو الزام ويخه دی ته یو توبې خو وي څوک پیدا کړی نه وځه کوی مونږ ته ګرانه د دوی مخلوق د الله د مخلوق سره ګډ شې وقل الله خالق كل شې وهو الواحد القهار تو ورته یو الله پیدا کو ان کې دارشه دی هغه یو دې او زه را ورده اندله منن سما ایمان فسالت او ديه په قدره فاحتمل السيل زبدن رابيا دا مثال ذکر کوي د فرق تميز د حق او د باطل د حق او د باطل فرق قدیسه رکی مثال کې ډیر فواید دي انزل <سؤال> من السماء <سؤال> ماء من الله پاک <عدم> دے برے نامان باران فسالاته وديت روان شکن لے پخ بل <سؤال> خپل <سؤال> اندازم اسماننا الله باران وری ک تک وڑی ک لختید اقط لختید وڑ دا کا کک ددا نو خپل <سؤال> خپل اندازا خپل مقدار من هغه کی وړې کله کی کیا کیږم توبو وړه کله اخته کیږم توبو د قرانګي الله پاک دا کتاب د برین راغلی دی نو فهم د قران کریم نه علماکی د خپل خپل صلاحيت او اندازې سره شوق الله پاک سيادت په پا کتاب باندې پوښتنه اغه شانې ختات خو اخلي سوق دغه نه کم سوق دغه نه کم کوور شيوه کوته د شیخ حسین نری رحمت الله علی صبر شاګردان لیکن سوت نه پکې څومره شور شیخ غلام الله خان شیخ محمد طاهر رحمت الله علی قران خډې رو دغه نه ویل ټول الله پاک سیراب کړی دي لیکن پخپل خپل اندازمن ته لغا دا قرآن فهم اللہ پاکا گویل ورکڑے دے خواب فاحتمل سیلو زبادن رابیان پس اچت کی سیلاب زبادن زگ رابیان یا واقلی سیلاب زبادن زگ دار رابیان اچت کلچی دا بارانو شی گن دا کندی روانی شی داو بروانی انہا خود سیلاب او بی گن نو لا واسه په زګونه نو دا لرګی پکینو لړمانان ماران پکې مې سا نو کله چې موحدین د الله بیان کوي کنه د مخالفین او توحید یو له روان شي مخالفین را پاسخ اخ هغه مثال زک کې ده زه قدم راراپاس چې هغه بیا ضروري یا موحدین کمزوري بیان کول کید توحید کمزوري په وخت پردا سلسله चली او مم ما یوقدون علیہ فنار ابتغا حلیه او متاع زبد نسو او مم ما د هغه په سمنه یوقدون چې ګرم و ا غيمن تي پھر ناره پور کي يا و م م د ا غه سمنا يقيدون عليه شي گرموي دوئ عليه اغيلر فين او متاع د پر طلب د قال يود سامان زبادن مثلو زگ دے پشانت دا د قد د زگ دے گورا زرگر د سبین زرد اسر زردین بنائی ہو نیسا ناکہ تب بنائی ہوئی، اگر گرم کی اوبشی خواد دا گنا مقصد سے یا خوک کالی یا نور سے مقصدی تنا خواد لیکن جا کل دغا سونا اوبشی نو اصل سونه لاندین لپاس پاگی منتی زگون نو گردہ دیتا اشارتا کن دسنگی اوبومی نو سر دسروزروبومی نو دسفینوزروبومی نو عامی اوبومی نو خلقوں کی اون فرق دے کن احل علمو کی اون فرق دے سبا مصال دسونی دی. دیر قیمتی لري کنا په مې سال 1000 په مې سال د عبودي دوی چې کلاکار کوي خدمت کوي د الله د دین وحدانيت مسله بیانې نو د اريو مقابله کې بدعتيان وی کنا اهل الشرك اهل البدعه خلک دا پیران دارا پی کئی زبادن دا را پاشلینو فتوا پازياني پکې زبدان دامه خپل وخت ول وختره دوی دا کوي مینس کې الله جمرہ معترضہ ذکر کوي کنا قضا الکای ازره الله والحق والباطل دا اسی یسالنه الله وی دا غسی بیانې الله پاک مثال دا حق او دا باطل دی منه زنه پوکول پکه اوس فامزبذ فیذهب جو فان هر چې دې زق پسق لار شپه کار و اما ما ينفوا الناس حج دی اره یا نفو الناس چې چه فیده و رسی خلقه تا پیم کسو په روزینو پس پاتیشی پس ماکی سوخ گو رکا داغو دا بروانی روانی نو او بکتکی کتکی گی نو زگونا او چی ختمشی اغا ماران لڑمانان لرگی وار راشی اغا بو تکیوس لرگی زن لی سپاو بپاتیشی اغا اوبو چه اغینا خلق فیده آخلی اغا سونا چه داغینا خلق فیده آخلی زا ختم تقرئ واخداراشي چې الله پاک د اهل پیدا حقیقت خلق تو او توحید دې مشرانو چې کله توحید مسله شروع کړي ونه صحاله اور زینا فتوی درس غره وګه ورور والله پاک فضا برابر ولا برابر ولا نن حقیقت پته ولګيږي ها په مختلف شکلونو منی مختلف طریقو سره را تر پاسي او دا ی وخته پېه ختمشي کذا کا ظریب اللهلهثه د رسې بیاېله پاک مثالونهدلله تجااب راخص وردل ته زیکر د فریق د حالحق او د حالی پاتې لو د پارده کسانو چې و من حکوم د ر خپلخصښسته جرې سمن الخص نه جنت دیو. او کسان لمي جیبو لو چې وينه من حکم د الله لو ان لهم فی ذر ذمی ان ک چرتا چې دوری د پارا چې پسما کی دی غون و هو ما هو او په شاندارې ور سره نور کا نو لفظا د بی خا ما کته په دې ور کې پاکه سره لیکن ما تقبلا منو الله به نن قبول وکړي اولائک لمصول صام په دې پر نا حساب سید دوی جہنم دیوابی سلمیاد ناکار زید تیار کڑے شوید او مین یعلمو انما انزلی علیکم ربک دل د فریقین مقابله رکھا آئے آغا سوک چی یقین لری سو انما انزلی علیکم ربک یقینن آغا کتاب چرا لے گلے شوید تا تستا در رب در ترابنا پس یقین لری الحق چی دا حق دے دا کتاب ہا. دا قرآن حق غړې اې کوم هو عماي د پشانت دا غچا کې دي شی او عامه چې غجاهل د قران نبي خبره دي د حقانيت د قران نبي خبره جايز د نړۍ برابر انما يتذكروا لولا الباء يقين النصيحه قبلي صفاقل ولا هر شوب د قران ناصيتنا خل صفاقل ولا و از ده احلی حق اته یا لصفا ذکر کوي دا احلی حق سو دی اولو الباب سو دی دا کا سان دي چې پوره کوي لوز الله الله سره چې کومه حد کړلې دي ایمان کا ولا ينقضون الميثاق انما تي لوز و شرکیات او الله سره لوز کړې ده لا اله الا الله کې مې دی لوز ماته نه کا اول الذين دعى كساندي يسيرون ما امر الله ده درم صفات دعى الله پاک ورته دا ای یو سلا دا کولو د پیو ساتلو د دې تفصیل مخکې ده سلام رم یری کی دوی در خپل نه پی ونځو یا خافونه صلا حساب یری کی دوی د نه کارای حساب نه صبر او ابتغاء وجه ربیهم دا کا ساندی چیکلک تیخ په مسله توحید باندې کلک دي صبر او استبري کړي هم اکثر سره ابتغاء وجه ربیهم دا پر طلب در تیاده ر خپل دا ایبل صفات شواګم واقاموا الصلاه پابندې زمونږ کوي دا ایبل ما وانفقوا وان مما رزقناهم سررا ولانی غمال کي هغه مال چې موږ دوی له ورخه لري پټاو سرګن نو اتم ويدرونا بالحسره يا صيامه د فقې په توحيد باندې شرک لرا او سنت باندې بدعت ولرا په خسته اخلاق باندې بدو اخلاق و الله اولائی کا لہم اقباددار دا سی خلق درا روستنے کور دے اصل کی اددار العقبہ دے کور روستنے خیستہ کور خیستہ انجام جننات وادنی غصد جننات وادنی جنتون دامیش گریدی وردن نکی گریدی جنت دا صفتون والا چیچاکی دا صفات دیخوا لیکن الله او ومن صلح, صلح, دا دا دا دا دا دا صلح من ابین او غسق صلح چینه دی د پلارانو د دوینه د بیبیانو د دوینه د اولاد د دوینه صلح منص موافق د دوی سره پاکی د کی د موقام ته خونه رسید د خوريغه ټه درجه ده خپلار و سره برګړتیا کډیوا پدغه قاعده کی خډیوا سره کډیوانو بچی ور سره کډیوا دا ور سره دغه مقام کی ښه جنات و عدن کی اقور وال ملائکه تو یت کولون من کل باب ملائک با راضی د دوی خواته من کل باب د هرې دروازه اته دروازه وروکت کول به شوکې ملائک وکي اقور تو السلامون علیکم سلام دی پتا سمنه ولی به ما سفر ته هم فسوداږي تاسو صبر کړي دی شیوې په دې مصالحہ پانه ما او قطار پس خان جام د کو د اخرت او د دوی مقابل کی ذکر کیه کسان جماعت اله د الله مه بعده می سقی رسودت لکوالی داغیر الله ام بیرا ولګل کتابونه را ولګل اغه احد و طیاس کلسو پربکم قلوبلا و یقطعون مامر الله و بیو پریک یای چ حکومت دکل الله پاک داغی ان یو سلام دادا کا ولو د پیوس درو تمام احکامات الله زائ کیخا عدد 2 لو مکان صفات او مقابله یو جمله را وڑی و یو سیدو نو فی العرض رانه کی په ملک شرکی بدعات کی تمام فسادات کی الله و پداکسن الله نته ولو هم سودار د دوی د پره نه کارا کور یا سوال را که چی حل نه چې د سې دینه د دوه معلومه ما دولتونه دا چی الله وي الله يوسد رزق ما يا شا ويغذر الله قه فرخه کې روزی چاله چوغاړي وتنګي دا الله خپلو حکمت ته په امتحان هو فرهو په د دنیا دا خو يا عتبته مخي او وسودنا په لار يا د قصره مخي جملې سره مطالعې چې دنیا ولا ور کم کنه هو فرهو دنیا مشجد وی پا جواند دو دنیا مانے ارخ البتر تکبر شورو کی خواه اللہ وینا دنیا په مقابل دا آخرت کی اللہ مطاعون مگر لک شہر معمولی سکا دا خواه مردار دا تو وقت دا زورت استعمالی گی مطاع غیتوی لکی ویقولو اللذین کافروا لولا انزل علی آیا. دیا زورانه ورکی وای کافرانه ول نشه نازله ده پدمنته مو اجازه طرف درابطدن د دوی خداب ته سوال جوابونه ارزه کی شیږي سورته یونس کې الله وفرم انمل غیب ول الله او انمل غیب ول غیب سره تعلق ساتي غیبی شی اول تعالی وی وی وی ان الله یذل من یشاء و یعز من الله پاک به دار کی چاله چغڑی و یهدی من اناب اور سوی خپل طرف تا اغا چلا اناوان چې ورګرز ی الله پاک نو سرنګې چې ہدایت الله په اختیار کې نو معجزات هم د الله اختیار کې دا واستاسو په وینې الله پاک معجزہ ورکه نه ور پناب یا دورو اله الحق حیسو دار کوم زچ حق نه بس حق بس روان ده او زی الله صفاتونه ذکر کئ چې اناب سو پی الزینا امنو دا کسانی چې ایمان رورده دی وتپاین نو کولوبو ب ذکر الله متمئن دي ژوند دوی په ذکر د الله تسلی راغلی ده دوی د دو ژوند په ذکر الله په ذکر د الله ذکر نه مراد یا عام ذکر ده د الله پاک یا ذکر نام کتاب الله د دوی جوړنه تسلی اخلی په سب ذکر الله د الله په کتاب تکلیف راغې مصیبت راغې خدي بد دي د الله کتاب لولې دي او خوشاله وي الله پاک کتاب په اوري دوسر په لستونصر د دې یقینمند راځي یا ذکر نام ذکر چکر د الله ذکر چي کینو د درړو خوشاله وي زړه مطمئن یا ذکرنا مرادबाजी وي دا کو اعلا مقام د مؤمن اعلی مقام د مومن شي بس د کتاب الله په وینا سره د غمون ختمي د شوخوخ شبهات کېده نشي خدای خو زره خوشالي اطمینان د الله په کتاب سره بس او باز زمانہ کړلا سفيان و غیره چکلاور ته قسم په الله هم په نوم من تي واغ استېشي نو وتطمین قلوب ب ذکر الله تسلی راځي د ژوند دوي ذکر الله په قسم دا الله باندې چا او یو قسم خو دا خورسوب یاک کمزوري کمزوري مؤمنه ورته مؤمن خدای دې چې بس قران باندې د اطمینان تسلی دا تسلی دا الله په کتاب خوا. او ادنا نا مومن دا چې کلا ورته وای چې دا الله کتاب دا او خدای الله کتاب دا به زما مطمئن شي ده په ورته دا خو سحابه او صفات الله وینان دا صفه نو دا عام مومنان هم کېږي چې الله به ذکر الله تپمن القلوب خبر شي په ذکر دا الله تسلی اخلي زړه خو چې زړه نه یې مومنانو زړه الوداع کسان دی امنو چیما نه راوړ دی په دې تلای له په امثال او ملوی کړه سنت مطابق توبا لهم وحسن موابن خوشحالي د دوی د پار او خستان او وحسن موابن او خستان جام دی ثوبا الحاله الطیب کذالک ارسلنا کافی امه قد خلت من قبلها اوسې زباط در رسالت فرد حکمت ارسال در رسولانو د غشن الله وی راولې کله موږ ته پتا سيومات تیر شوی دي مخکید دنا امم من دی رومتونا اوسه د پر لیت تلو دې د پر چه بیان کې په دوی منتي اغه کتاب او حینای لای ک چرالې کړه زې موږ تا دا دا تا وې کړه موږ دا غې تا تما تاسو متراولې غللې مخانی ډیرو متونه د دنیا تلې دي شي دوی ته د الله کتاب ولولي واهوم یکفرون بر رحمان او دوی کوفر کوي پر رحمان غره د پاک د یو صفه نه انکار د الله د ټولو صفاتو نه انکار یا دوی انکار کوي په بلنه د رحمان اغه یما ماکی مسلمۃ القذاب غل انه م خیر دو باغ رحمان ته چغه او الله په صفات د رحمان دوی نه معنا قلت ور ته دا رحمان دا خدما مالک ده لا اله الا هو نشته حاجت تر سم کی سوا ده دی رحمان او پدما ځان سوار لیدا تور و الیه متاب حاضر دی ګرځیدل ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قتيت بالعرض وكل ما به, بِهِ الموت دام حق سره ولا گو لولا انزل عليه ايه من ربي الله فرمای ولو ان قرانا ورنك ريز كركل قراءات كثرت يلوستل يا كتاب و كثرت الكتاب داسیشی کنا لستل استليو کتاب دایشی یا یو کتاب دایشی سورت بهل جبالو چې بوتل له کېږي په غې سره قران او قطعت بهل ارض او یا پریکړې شی په غې سره زمکا او كلم بهل موتا یا خبرو کړي شی په غې سره داغه په المتا د مړو سره کچرتا داسی کتاب شکننو لکان هاذ القران ک چرتا تاسو کتاب شي شي خੁਰونه دغه په وجب بوتل لې کې زبک پرې پر کولې کې او دغه په وجب مړی خبرې کوي یا واغه لکانه هاذا القرانه بد القرانه تاسو جامع مانی کتاب یا ولون قرانن سوره رب الجوال ک چرتا په کتاب سره کچا ته کتابیو داسی سویرت بهل جوال چيبوت لشي پاګه سره غرنا لکه سره جي په مصالح صلوات والسلام منته الله فقدا معجزه ظاهره کړي واګه او قوت یاد بهل اروز يا پري کړي شي زبکا لکه سره جي مصالح صلوات والسلام سره هغه معجزه وکاو او كلما بهل مو تا يا خبر شي داګه په وجهه مون سره لکه د سال السلام توسلام مجزوت د دی قرآن په وج سره تاسې مجزات هم سره ګن شي را شي که نه غروونه پور ته کی شي سمکه پرې کړی شي مو مړی خبرې اوکې که نه نو بیا لا یو منون د ایمان نه را وړ بللهیل امروجمع بلکې خاص دله په اختیار کې دی هل امرو جمعیع کارونا ٹول سچید اللہ پر اختیار کی دیشت جسال اللہ قواری افلم یا ایسا لذی نامنو دیو قسم تسلیف ایمان والا اوزورنا و مشرکی افلم یا ایسا لذی نامنو اللہ یشاہ اللہ لہدن ناس جمعیع یا ایسا بماند اللہ بماند یعلمو افلم یا ایسا افلم یعلم آ پس نه پوېږیا کسان آمو چې ایمان را وړی الله یشا الله کچرې غختله لهتنناڅ جګیان پس په هدایت پرون کی ټول خلک او دا د الله د مشریت نه خلاف ده والله یظالو له ځنهکه فرو توص ماسته نه لور کې تخیف کاافان لور کې همیشہ دی کافران تصیبو مرسیدویتا بیما سنو پسودا غاملون چیدو اکڑی دی قاریتن تنگون کیا ذاب و لا يزال اللذین کفرو تصیبو مرسیدویتا و سبب دا عملون دادو اقاریتن تنگون کیا ذاب او تحل قارب منداریم یا خو به الله پاک وې په د دوی په کورونو کې ودانبه قسم نه قسم الله وي دوی تبا دوی منتې عذابو نه تکلیفونه وي او کله دوی په کورونو نه نو او تخلو قریب من داري یا راځي پد قاریان نې سي د دوی کورونو ته نې سي نېګیر چاپره حتا یا تی اوعد الله تردی چرشی وعد الله قیامت اللهی پدې مکه والو من تی قسم نا کې سما زابونه راضی کذ دوی پدې مکه کی کینې نو مکه نا غیر چا پیران دی نیز دا الله پاکه زابونه راضی تکلیفونه پدې راضی حتا یا تی اوعد الله یا او تحلو ص غدا مخاطب ذا پیغمبر صلی الله علیه و مراد يا او تحلو قریبا من داریم. او تحل قريبا من دارهم حتى يأتوا عبد الله يا راذبه تنزيد دو کورونو سره ملک سره رو رو پجه حاصله بنيځ کېږي کنه نو دا څو وخت پورې حتا يا تي आवाज الله تر دې پورې چې را شي عبادت الله پاک چې عربي په درګه او تحل قربن يا بنازل شي ته سمن راه بشي ته نېځي زممل څخه ګير چې پر الله پاک په خلک مؤمنان کوي فته بشروي کنه غفتا مړه نو حتایات یا واد الله ان الله لا يخلف الميعاد يقين الله پاک خلاف نه کوي دا وادي ولقد استهزيا برسول من قبلكم فعملت للذين كفروا مستسلي ورکی پیغمبر مسالم در تا ټوک ټکلی وځ تا پورني دي ښا مکه نی امي علي مسالم پس ټوک شي دي ها ما يقينن ټوک شي دي پټي ور من قبل کا ما تا نا غو صبر فَأَمْلَايْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَاسْمُهْلَتْ بِوَر كړې دے کافرانو ثم خَسْتُمْ يَمَا غَنِيولې دي په كيفه کنهې قابي سره یو زما عذاب أفمن هو قائمنا لا كل نفس بما كسبت تاب يا واستقبل أفمن هو قائمنا پس أغذات هو قائم قائمون, قائمون چ ولارد قیاب الاسطیلاتینا مرد دخل تولی لی امور الخلق چاگه تدبیر ده تمام ده امور ده خلق کوي مدبر آخو فمن هو قائم علاقو لنفس ای اغزا چاگه تدبیر کونکه ده هر یو تن بیما که سبت عمل نچی ده کڑیوی دی نفس ای اغزا چاگه علم ده هر نفس منی بیما که ده سره دو عمل نو دا غا. نو کمن هوا لیسا کذلک بلاغه دا چاګه کیدا صفت نشته دا برابر دي نه نار وجعلول للله شرکار غنی دوی الله زرا صحیح صداران jihad Allah pak بر احادار نو سموهم ثورت سموونهونه واخلی د نوونهونه واخلی ګل ننا واخل هم د دوی صفاتونه بیان کړي د دوی کمال بیان کړي چې د سکول شي د دوی کمال څه دی د دوی صفات څه دی دوی سره اختیارات عامتون بئونه به لا یالو په درو آیا خبر ورکوي تاسو الله تاتا غشې چې دا غي وجود نشتي پزماګه کې علم نشتي منا لا يوجد افضل جاء لمشتين في دوجود د شيك ام بظاهر من القول يا قويسر سري خبره اسف اصلي گئے یادہ عبارت جوړکه ام بظاهر بن قول ام تشركونهم بظاهر من القول یا تاسو به شریکان کړی دی د الله سره پس سر سري خبره است در سر نشي بلله زوکې نه للهځ نه کافرو مکون ملکې ښسته کړی شو د کافره مکر د دوی شرک دی کومرادهې اوسطتو انې سدي پنه شوي دي د صحی لاې نه خوله فرما و یځې الله او فمالو من حال چاله چې الله پاک پلاې کې پهې د اغ را پهلارې را ویستونونه کې د دوی د په رازا د پهجر دنیا کې او خ م غاضب خیر سخت نه نبی دوی ده د الله نه من غواقعین څوک بچ کوون کې اوس تقابل دی په اعتبار د جززاه حال د هغه جنت چې واده کړی شو د د متقییانو سره د مت تجری م انته دله نهار روان لاې دغې حالله نهارولې او کللو دامون اووزدل خوراک دغیا میشه دی ارام ی مایم شرے تل کا اوقبل الذین انجام د متقین دے و اوقبل کافرین النار انجام د کافرانو ور دے اوس ترقیق قرانی کریم تور کی اول دلیل نقل از اہل کتاب ون ذکر کی دلیل نقل از اہل کتاب مومنانون گلی شیرالے گلی شیرالے او کسان چې ورکه دی ورته من کتاب ی فرهونه ببیما انله خوشحالیې په کتاب چې را لګې شي را لګې شوتات اوډیر خوشحاله دي چې دا کتاب د یقنی کتاب ومن الله ذااب بعضې د ډلوونه اومنلحاضې من یون کېرو او بعضې د ډلوونهغ د یون کرو چې ان کار کوې پزهه هو د بعضېسی د د قرآان توحید مسالہ پکینہ من رسول صلی یا علیہ وسلم قل تو تو انما امرتو ان اعبد الله رسول اللہ توحید نہ من ورتا ما تحکم شیء ان اعبد الله شر مدد سب میو اللہ تعالی او شرک او نبئ صدر اورم د اللہ سرا د اللہ په توحید کی سوق ولا شرک به الله سر بسوکی صدار و امنا خواد ایلیہی سمن ایلیہ توحیدی خاز اللہ توحید تعدو خلق بلما و ایلیہی معام خاز اغطا ورگر زیدل زمانی اللہ وکزا لکان ذلنو حکما عربیا اس ترقیب قرآن کریم تورکی صدق حکم کتاب دیدہ قرآنی کریم خواد اللہ ویتا غصیرہ لیکن دیمانگا دی دا قرآن دیمانگا حکما عربیا فی سلام قواجه جوی او کثر روان شد د خوایش پس پس تاغینه چراغنده تا تا علم من مالک من الله من ولی و حلاوه نبیتاز رضا الله تعالی طرفنا من ولی اختیار من ولا واق نسوک بچکون استفسوک اختیار من نیفہ ستا پا دوستانو کی سوک بستا اختیار ولو نگردی نه سوک بستا بچ کی خوا واق ولقد ارسلنا رسولم من قبل و جعننا لهم ازواجا و دا جواب آتی دا شبحاتو چود دا رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم پرسالت کول کن توقو سنگ رسولی توقو سڑے بشر اللہ یقنان دیگری دی منگا دی رسولان مخیدتان وجعلنا لهم ازواجا وذريات غر زولي مونږه کویلره بيبيان هم و ذريته اولادم د اکثر اداسي وکنا د بازوون له اکثر بيبيان هم اکثر اولادمو قرطبي وجعلنا لهم ازواج و ذرصا منا جعلناهم بشرا ا ما بشر غر زولي و ما كان للرسول نهايه في الله او نشته طاقت دی یو رسول چراوړی او معجزات تاسو طلب د معجزې کوي نو دا, دا دی رسول په اختیار کې لشتي الله باذن الله مګر په حکم د الله نوبي ادا الله عزا په مانګول نه راضي نن علی کل کتاب دا هر شی لکل اجل کتاب دا هر نېټه فرق کتاب او وخت هر شئی دا، ہر نیتیق خپل بلواخت دے، نو یا محلہ امائی حشاوئے اس بے تو سوال بیا رہے شاہر شئی اللہ لکھ لے دے نو بیادا پکی ایمان راوڑالا نراوڑالا دی سمد توبہ بسے توبہ مو سے اللہ ویقورا دو قسمہ کتابوں نے دیکھنی ہے کتاب المحول اس بات دی یہ اصول المحو الاثبات کی یہ قضیہ معلق نہ بلکہ قضیہ مبرم در یمہ اللہ ہو ما اشا محو کی اللہ رونی اللہ پاگا چھہ گڑی پ توبہ سرا ار سما ہو کی گونن محو و وعندهم الكتاب الله سرا اصل په کتاب نه مافور يمه له ما يشاء و يثبتو ذريو ما صادق دي دي ما هوقي الله پاکه چوغړيو حكم منسوخ کي و يثبتو اپاتيكي الله پاکي نه نور نک بعض لې هم, هم او نه تو نکه او صلیې غم به سر سرلم لوررکي اوس دف کولو د شونه ما نور نهکه یا به اوې منتا ستا په بعضېغا اذااب نو هم چې د دوی سره واده کې ته په خپل جوې اوقدې یو پلا تو bale to parwa masata zaka ustada cha da azab sara adana azab sara sakar de fa in ma alaikal balao pata mante quras aw alayna al hisab fa man man hisab akhbal daawat kar chalao یا basta pajan ki azab to wi ni ya basta da jannar ust to allah zaba azab wa arkom اوست دنیاوی را اللہ ورکیا ولم یرواننا انا تلا رضا ننقصوها من اطرافیحا ایدہ خلقنوینی چی منگرات لگکو از مکیتا نکوو منگا من اطرافیحا دا اطرافو دا دینا دا غارو دا دینا گور اینا صحابہ اکرام روست دردہ ترقی در ترقی شروع ای مکی والاو تاسو ته نسدی راورا سید لگا ان قریب چی فتح مکبه اوشی فتح یاد دی که اشاره ده موت الاشراف تا چی مشران دن روان دی بڑاگان دن روان دي غڑ غڑ خلق دن روان دی تاسو کشران پا دی ایلو. تاسو بمده سیدائی که واللو یحکمو لا معاقب لحکمه الله فیصل لکوی لا معاقب لحکمه نشتی رستو کون که دا فیصله داغر وهو سريولي صاحب تعالی پاک زری صاحب کوم کې وا قدم کر الذين يزرنا الله ورقي يقینا تدبير کړو چل کړو کسانو من قبل چې مخه د دینو د صدا پاره من د فلسات مخده او خلق چې تلل کنه هر يوم مکر تدبیر کړل چې دمان د الله پاک صبرانش لیکن فلل علم کر جميعا پس خاص الله لرا تادبیر دې هټول فلل ال مکرج یانو الله له دې تادبیر ټول ده الله په اختیار کې ده نو چا تادبیر موثیر کوي غیر موثیر کوي دا دا الله اختیار دي یا له ما تکسبو كل نفس په دې پاک پاره چې کوي هر یو نو څه چې کوي او زر دې چې په بشي کافرانو لمن او خداد ده چا دا پاره خبر لدا خیرت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا بِصَلَاحٍ بِيَأَذَقَّدَ پيغمبر صلي الله عليه وسلم باندې وئ کافر آهن لَسْتَ مُرْسَلًا نې تر عليګلې شي ترسل نې قل تو ور تو کفا بالله شهيدًا بيني وبينكم ایسو رتاوس ایمان کاف باندې کافر دی الله په منځ ما په منځ تاسو کې الله گواہی کوي زمما د رسالت وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ او آغا سوک چه داغا سرا علم دا کتاب پور دا کتاب د خوا جبریل علیہ و السلام یا وو قسم یاکی قسم بھی دی پاغا سات منی چاگا سرا علم دا کتاب دے چا اللہ لگا بسم الله الرحمن الرحیم عرف لامران کتاب انزل إِلَٰيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةُ دَم او یم د پ نزول کی د نو خدا سوره نو هنر استودل شي په ترتیب کې سوال حسن مقصد د سوره سده اطرغیف التبلیغ االتشجيع فی التبلیغ بہادری بہادری سره دا مسالہ ورس غره دا صورتي متصل دره اثر راوړ اورอัลتہو مسالہ ذکر شو اصل مسالہ له دعوت الحق چې دا الله نما سیوابل شو کله نوره مدد کوي زکه به نوره مدد کوي چې متصریف ندي لائق د عبادت ندي زکه به نوره مدد کوي چې عالم ندي نو نفد شرف دعا چې دا کنه دا جامعه تمام معاشره کو دا هار کله چرته شرف دعا مخه وشو ویاکه ټول شرکو نرد شو و شکا. نو د صورت کې دا وایي چې دا مساله بیان دا مساله خلق تو را سوي او امتیاز د صورت په دغه مساله دی او ترغیب په تبلیغ تشجیه په تبلیغ باندې او سبب د دې صورت د مخکې سره دا صورت د مخکنی مضمون تایید او دغه اشاعت دی اقا مضمون راخلی دغه تایید کی او دغه اشاعت کی صورت منقسم ده په پنځه وحصول په اولي سکه تمهید ده آیات پوری بیا د نه هم آیات نو شروع کی نہ حمایہ شروع کی پہلا لفظ دالم بدی کی بیان دسی جدار المشرکین مع الموحدین مشرکان ہمیشہ دمویدین نصرہ جنگی دری دام بیا علیہ السلام سره جنگی دری اطلس مایا دا ب ذکر کی جدار المشرکین مع الموحدین بیا دد وی علم وذكر كيدال مشركين فيما بينهم دو قیامت رزبینو دا مشرکان په تخپل میں کې پیغړوان وی خلا یو ومن من تلانطان دا در ما یا تا بیا دریم زل علم نروسو صدرملم پوره الامثله تو بین الفریقین الامثله للفريقين مثالنا دواړو فريقونه په ذکر کې بیا د وشتهما د خپل تر اخره پورې دلائل یعقلیه دي واقعه ابراهيم عليه السلام راوړي پدغه مصلمنه چې ګوره غرد شرک کړي الف لام را کتاب انزلنا اليك دا کتاب د هرا له غره د موږ دا زر ات سده پارم دا ده له توخره جنان سمينات برما ته لنور چې او باس یې خلابه د تیرو د شرخ نه د بدعاتو نه لنور نه د توحید تمکه ظلمات د نور تخیقون تصورید دا نه کوم زی راځي سړی وال تلګی 포 مقصد د قران کریم د نزول سره چې خلق د تیرونو وزید شرکیاتونه وزید دا غا معنوي تیرونه خلق د الله د توحید رنا حاصل کی د قره سوره مقصد ام ده او دغه د نزول د حکمت د انزال د قراني کریم لیکن بإذن ربهم دا اسنه بهره په توفیق د رب د دوه اله سرات العزیز الحمید دا اله سرات العزیز الحمید دا بدل د نور نه د اله نور ددید پر چوبه سه خلادت يرونه اله نور رڼا تا اغه نور سشه دې چا غزا راوردې پاګه سو غزا راورد نشته الحمد 스타일شه الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ذا باذل حمید من اعتف ده کنه الله الذي له ما في السماوات وما في الارض دا غازي ذل حمید چې داغه په اختیار کیږي چې پاس مانو نو کی داغه چې په ځمای کې د غازي ذل حمید څخه ولول کافرین من عظام نه شدید د خوي راله ورکي حالاک دی کاافران ل را د وجه د سخته الله زینه یحبون ن الحته دنیاله اخیران غورهڅوک چې نور په نه نور نه مخالفت کوي دا څو خلک دیله ده کسان دي چې غور کړې دوی ژونده دنیا په مقابله د داخلت بنده خل خلق له ان سبیل الله دلارداللم الله د دینه خلق مناکی دا د نور مخالفت کی دا لاس کوي یو غونه یوجا لټی پاغي کګلې دا خلکو بوزون کې شوبहात تشید الله د کتاب نه لری کی دا موحدینو ټولی نه لری کی ولای کفی زلالم به د کسان دودن په گمراهی کې لري خل و ما ارسلنا من رسول فی ضرع باید یعنی الحق دا مطالق دی مخی کتاب ننزلنا ویلی کلی تکری دا دید پار اللہ ویمان دی رام بیالی مسلام ویلی گری ندی لیگلی منگا وما عرسلنا ندی لیگلی منگی وحیس دا من قبلی کا عبارت په پکی کې رہا ندی لیگلی منگی اس رسول مخیدتانا الا بلی سانی قومی مګر په جې په لغت د قوم خپل د څ د پرلی وبې نه له هم ددي د پاه چې بیایان کې دوی ته د الله حکوم د الله نور ورته بیان کې دلهتهید بیان خل د تیرو نو باسیرهنا ته هر پې غمبر په قوم په جبه من الله را لګې زمنږ پیغمبر غممر الله پ د قوم په جبه را لې رالت عام دی. او دا عربای نم بہترین جبا مسلم جبا دخل خو فیوزل اللہ من یشا و من یشا آن دا کار خو دا غده دان بیا لی مسلم کار سده لی تخرجن ناسم این از ظلمات لیکن فیوزل اللہ من یشا پس بلاری که هغه چاله چالا چو غاری پس ام اللہ ری روانوی اگا چالا چو غاری دادا کار دو خوش صرف دعوت ورکی ده نور طرف تا کتابونا دیو کام بی آلم السلام زکت اللہ پاک ذراور دے ده حکمت والا دے دے انسان پی جنیتا وز دلیل نقر دی روڑی د موسیٰ علیہ السلام دام دا پر تاکی ده دعوی ده صورت لتو خریجن من الظلمات الان نور او برا موسیٰ علیہ السلام داما صلاح بیان کرده مقصد ده پر را لے گلے ده خامه یقینا لےګل موسی عليه السلام په خپل موجادات او صلی الله علیه له چې ابصر قوم پر لته رونه نور رڼا تا الله موسی عليه السلام په دې لےګل خدا او سره وک و ذکر بیا بی یام لها یاد کړی تا واقعات د الله د الله ایام ایام الله رس مراد هغه واقعات اغو قوبات چې کوم الله پاک صداګانی ورکړي بریلیامي وذکرم بیا یانایم اېکه ورځ د صدا د مولود تک الکدا خو الله موسی علی سلام ته اغو دا کار کړی پیغمبر کړه صحابهو کړه ان فی ذالک لایه تن لكل صابرن شکور یعنې په خام کهمه خدایان د پاره د هر صبر نه ګډه شکر گزار لرا اصبار شکور دا صفاتون دا مؤمنانو دی خواه اصی نفسی صبر کو کافرم کهنن لکسی شکرم کافر که و ایس قال موسیٰ لقومی اذکورو نعمت اللہ ورد ایام اللہ نمورد نعمتونم دی و قوباتم دی خواه یاد کدویتا دا اللہ نعمتونی یاد که یاد کدویتا الله پاک عصابونی یاد که تذکیر بن نعم تذکیر بن نقام دی خواه القوم تاوکا رسول الله موصلی سلام دواړه کوي کنه کله چې موسی علی سلام خپل قوم تیار کړي نعمت د الله پتا سو باندې اذن ځان کومینه علی پروانان چې پچی کړي تاسو د فرعون رسول په تاسو ته نا کار اعظم الا الاول په ځامن تاسو ژوندای به په خپله جن نه کوي تاسو په دې کې لوی امتحانو طرفه دروستا سنځي بلاون دواړه معنی لري په دې کې څو بلاون امتحانو اول دا انعامو طرف و درفستا سنن دلوئی و ایستا عزن ربکم لئین شکرتم لازی دنکم و دلته اللہ وی کنا یاد کردیتا ایام الله و ایستا عزن دا پا دقا واقع دا موسیٰ علیہ السلام سرا لگی خوا و ایستا عزن ربکم او کلچ عام خبر ورکڑا رتهسو ایان عام اعلانانله کړی څ شکرتون لا شکرتم در نه تا کوم تاسو شکر وختو مخه زیات به کوم د تاسو در سمن لاین شکر ن د زیې در نه کوم نامي که تاسو زما د ش نیمت وختو ز به تا سره نیمتونه زیات کوم دین شکرتون سهکه تاسو شکر وخته زما ته هدو منه زما کې تاب منه دامن نلعزی دنکم زباق خام خضیات کم بتاسو من اقبل نیامتونا دنیا نیامتونا بددراکم خواهد شکر کول شامل توحید تایتو عاد درسول دا, دا تبلیغ د دین تا دا دا او شکر ستوی قرار در نیامت دید پارت در محیم و خرج کول در نیامت دی سر پیتو عاد در اللہ کی دیتا شکر او کنا شکریو کنو ان زابیل شدید یقین آزاب د زمان دا دیر سخت <وئے> اول موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم ان تکفرو کرا شکری اکرتاسو ومن فی الارض جمیعا او آغاز چې چپزمان کی دیگون نگرد اللہ سا پروانی شیفا ان اللہ لغنی حمید پس یقین اللہ پاک بے حاجتا ہم دین و سائل شیم تاوستی سے ضرورت علم یاتی کون آبا غلزین من قبلكم داوست علم وراغیخا قدی علم نروستو جدار المشرکین مول مشرکانو همیشہ دا معاہدینو دا انبیاء علیہ سره سر جگڑی دي دیتا دوست تذکیر بی آیام سابقین دیتا. دوی ته د مخکنو خلقو تذکیر او کئی زدی علم نرسو دا بیانی این ایراغلی تاوستا خبر دا کسانو چی مخیر تا سنو قوم دنو علیہ السلام آدین سمو دین واللزینو من بعدیم آکستان چی د دا نو د سمره خلق تیر شي د سمره قومونه تیر شي الله وي لا يعلمهم الا الله نبي جنې دوی دران سوا د الله کنه دوی په تمام احواله من کې الله عالم د تمام شمیر من کې الله عالم چې د دا سمرو دوله دا تا د پته نشتیخه وردا سمره قومونه چې تیري به شماره قومونه تل دي کنه الله دوی مختصر خاکزي گرکې تمام امبیاء علیه السلام جات هم رسولون بل بیناتی راوڑو دوی تا رسولان دادوی واضح واضح دلیلونا نو چکل بور تایو نبیم صلح بیانو لکن نو دو سره سرسکول فرردو آئی دیئون فی آفائیم او بای گرزو اللہ سنق پل پخلو دا ہوئی که دا پارا دا باندولو دا خلی چی دوی دیمانی سا خبر راونا بس ابن عباس وی دانا چی پا په پیوی اللہ سمانده یعنی کفو ما اموبیم د کوم خبرې به چې دوی ته بایان کوو د غ نه به یا فرت دو ی پیافایم او باید ګرزه واللهونه خپل په خپل خللوک د پاه د حیرانیا د تعجب چې کله بورته دا مسلهتههید بایان حیران به وقالو نه کفر نهبي مع اوور ص دوبي دوول یقین منږ ان کار کو په هغې سر پهغه مسله چې را لږلی چې تا سپغې یقین منږه خاام مخه په شک د غه مسلی نهتهدوونه نه چې بالای من اسغې ته مور پوخ شک څومره چې بالای زمنږه شکښ تی روسانو بور ته سوی قالت و ما فله شک رسولانا ورته اف اللہ اپا توحید اللہ کی شک کے وای فاتری سمات ول درو چاول پیدا کوم کیدا اسمان دا ما کہے یہ دوکم لیعفرلکم دا اللہ بریتا سولرا توحید توری دتی دا پار چی بخنو کی توست ساسه ته جرمونو وایؤخرکم الہ جل مسما اورست کیتا سولرا نیٹی مقررتا ورد اللہ توحید و منعینو اللہ بس تاسو جرمو نمام کی و ایواخر اجل مسمع او رسطو باور سوی تاسو رسطو باکیلہ رسطو باور سوی تاسو په مزو سرا تیلہ اجل مسمع تر نیٹی مقرر چاگا مطاع حسن دیکھا دنیا جوان با اللہ سو امشادی خلق او په انبیاء علیهم السلام باندې اعتراض د اعتراض لري غټی اعتراض یې دا وویل ان انتم الله بشرون مسلمون نه تاسو مگر بشر په نه ادم یې زمون پشان زمون پشان یې سریخ تريد ان تصدونا عما کان یعبدو ابونا بمطراز دا و غواړی تاسو چې مانا کوي منګه دا اغه طریقونه دا اغه چانه چې بندگی پر کوي او مشره انو واتو نا بسلطان مبین راوړې مونږ تا دری ځخاره تدریسولو نه بېپور بشریه مونږ د پلانې کوله تاریخونه اړوي او کر رسولانین او معجزره اړوي د دې دویم خبرې خو جواب نه زکه جداو حقیقت کو چې د پلانې کړه تاریخونه اړول کنه دوه خبره ول درسته خبرې جواب اوو وی دوه رسولانو نه دوی نو منګه بغیر بشری استاد سو پېښان بریلین دلیل نشي کنه ګوره دا خو مشرکین او انبیاء علیهم السلام تبو ان انتم الا بشر مثل لكن ورپسیدان وی چې انبیاء علیهم السلام باغوی ته سې ان نحنو الا بشر مثلكم لكن الله پاک احسان کریا له مې شاو په چا منه چې غوړې د بندگانو خپل ناغوله نبوت ورکیه ادويم ما مكان لنا ن ن اتيا کومسلطان الا باذن الله معجزه غواړاي د نيشته وس من دره چراوړو تاسو ته معجزا ان سيوا د اذن دالانا خدای په اختیاري خاص په الله دی پرزان او سواري مؤمنان او مؤمنانو تاسو په الله توکل وامالنا ان لا نتوكل الله سوذر به موږ دران چې نص په الله باندې وقت هدانا سبنا حال هَدَانَا د شي خدري موږ تا د هدايت هدانا سبنا د موږ تا هغه د دین لارې ټولې د دي دلایل موږ ته خدلې دي احکامات موږ ولا نسيرنا لما زيتونا خمح لك یو منګه سفر وکومګه په هغه مصیبتونو چې تنگوي رسوي تاسو مونږ دا ور پدی موږ ورکلکیو خه وعلى الله فليتبكل المتوكلون خاصه لمنه پس کوي توکل کوونکی دا سوجي انبيي عليهم ایمان والا توکل کوه و المؤمنون لا بقدر تشپ اللہ توکل کئی لا کوئی صرف او دا متوکلین سوګری دا خو امبی علی مسالم دی ک وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا و یکفرن اخبروا رسالهم تا خامخ وبس ملتنا او لتعودن فی ملتنا یا بشی زمن پدین له دو خبرې بی مسلسلام طب دا دمکییانې ورکو بیله مسسلام بر ته صیف او ای موم ووهې به وکړه دوی طرف د دو خاامغا خلاک منظالمان تاسو اووا مسا بیا له سبب وکو تصی ورکي ولن نو ک من نه کو ملارو د منپ تاسو د پزمان کې پس د حالک د خالک لمن خواف مقامی و خواف دا مقام دا چالا ورکو دا مقام دا آغا چاہ دا پارده خواف مقامی چیریگی دا پیش زمانا و خواف و عیدی یریگی دا عذاب زمانا مقامی قیاموهو بین یدائی یا خو اضافتی للمفول چیریگی دا پیش زمانا یا اضافه تل فایل له قیام یاله یریګ د دېنه چې الله رحمن و الله دې کړي الله رحمن حاضر ناز واستفته وخابا کول جفارنانی فیصله خو پیغمبرانو یا کوشش بو ګ هر یو ډلې د خپلې فتحې هر یو به کوشش وکړي نو الله وین نتیجہ وداو واخا وکلو جبار انید نو امید بشو هر سرکش زوی دا جبار چا قانون نہ منم انید چا دلیل نہ منم مختت د دوی دو دو ده جهنم ورد ازداد اورستم مخید وڑ ما نه منم و یسقا می ماءن سدیدن سکلی کی کیبا می د اوونا څنګه او سدیدن سکول کې یو په دویم انت یو په کې لیکن هغه به سوي نېږي وي د زخمونو نه کوم نوونه ویني رواني د عادت لسیخه باب اسکول شي الله یې یا تجرعوا ګډ ګډ په اسکی ګډ ګډ ولا یکاد یوسون قریب نه دا چتېري کې و یاتیه الموت او رازی به دوی ته ماره اسباب د مرگ من کل مکان ده هر طرف نا و ما هو ب میت همرکیږي بنا ګډ ګډ بته ری یا مانیتو ګر لا یکادو یسو او قریبن د یاد نبې شفا سا نه تیروله و یا ته الموت د تمرق اسباب د مرگ ده هر طرف نا و ما هو ب میت وامين ورائي هيزاب غليظ او دا دماغ ته عذاب دې ډېر سخت نور عذابونه در عذابونه په مخ ته عذابونه دي ښه الله دوی خوصه دې کېان هم کړي غن څه خير خیراتونه ها جن عمر هم کړي الله دنیا کې خوشاله سره ترشتو نه جوړ کړي فلاحي کارونه خون ډېر کړي الله يما صل على الذين كفروا بربهم حال دا که سامه چې کفر کړي د په خپل رب الله له کړي مشرک دی اعمال و مکرمات حال د اعمالو ده اعمال دی د ده, ده ایری ری اشتدد بھی هر ری ہو چه سختو چلی گی پاغے بندی ار ری ہو هوا و پا کمرز فیو من عاصفن پتاسرز عاصفن چه وچئی عاصفن تیزی سلی والی دا سی رو دی چی تیز سی لی پا کراوانی او پا یوکتا من تیره پرا تایی کنن نصر شیب پاتی شی سبن دا کننگی دی خلقو خم نیکیانی کری دی کنن لایق دیرون همیم ما کسبو علا شی قدرت بندر در دوی وسبی بر نشی میم ما کسبو دا آغا عملون نه چی دوی کری دی علا شی ان پا شي شی شی بورت محلاو نشی ذلك او زالو البده د کوم لر ح علم ته الله خل سماواې ب در د بلا دا اوس دویم علىله راغې چې دا مشرقی نه في ما باید لیکن اول یدلیل چېکررکي چې حالق دا سری والله دی خاق د هر سری والله دی دت د ی الله تتسکی کې د الله د قه او د خاق اینا ګوری یقین الله پیدا کړی اسمان از مکابل حق د فرض اظهار د حق چې حق سرګنش ګوره خالق دار سی الله دې نو الله قدرت توغره او غوړې د بوبزی تاسو فنا بکړی تاسو رابو علی نو مخلوق نو مخلوق براوي او نده دا کار الله منی بیازیزین ګران او برزول الله جنین میدان تبشی الله تا ٹول لیللہی یا لیللہ لی اجل امر اللہی میدان تا بشید د دا حکم د لانا جمعان ٹول نو دانو پیرانو صاحبانو توزگور آلتا کنن فقال الزعافاو لیللذینا پسبوئی اکمزوری کسان لیللذینا کسانو تا اس لکورو چیزانی متبر کڑیو دوی تا زعافا زکوی چیزا تابیو کنن دوزان کمزوری کڑیو کنن دوی ود اخبر لی مشاران و تفیران و صاحبان و تبوی انا کنا لکم تبعا من سقیو تبعا چی و من خوص تاسو په دنیا کنو فا حل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شای پس ایتا سو لری کولی شای دمانا دا عذاب دلانا سا شای ماغو بورتی لو حدان الله لہ دیناکم که چره اللہ منتا توفیق را کرده لار خودلی لہا دینا منتاو سا لار خودلی وان سواونا لینا اجازین ام سبرنا برابر دا پا منتاو فریاد کوو ام سبرنا یا سبر کهو چپکیو مالنا من محیسی نشت دی منتاو زیده تیخ زیده تختیدلو کچر دو تختو خر وقال شیطان اللہ <سؤال> <سؤال> ما قوزیلامو دا خو بو سغرد پیر سی پسی مخام اخریش دا خو عام پیران میران اس غرد پیر خو شیطان ہوگا او بو شیطان دا قیامت پر آده لما قوز یا لما کلچه فیصله وشي دا تمام امور و تمام کارون جانتی و جانمی فیصله وشي دے بھئیو تقریر کئی خواب دا خطیب سے بلے گیا شی پیر الله وا تکرو و توسرا و د حق غوا د حق توسته ویلی کداو کړه جنت داو نه کړه جهنم دی د الله توحید منای نو فسدق کو م کنه توسر الله په لواء د اشتیا کړه او ګور و وات کو م په خپلب تو کو ما تاسو را و دما درو ویلی تاسو ته ما کو تاسو قسم قسم امید نه راکړ د کینو غره خبره د زرغه غره ټوله ها آ کتا سوما ملامت کوي چې ما س زور کړو نا نو ما علیکم من سلطان نو مال رپ تاسو منی س زور یا سلطان فمان دل نو مال رپ تاسو منی شد دل قصرب الاند او تو قم مگر ما چغو ول تا تا تاسو ته رو بم ملل تاسو نفست جبتم لي پس تاسو د ما د خبره قبول tieو کړه وز فلان تلومونی ولومو انفسکم قطع سو ما تگوتی نیسایگا دا باسی قسمم علاماتکوی ملدرام علاماتکو اخبرزان اگورم ما آنا بی مصرخی کو هم نیمزر بی مصرخ کم, کم فریادریستاسو زستاسو فریادرسی نشم کولی او نتاسو زمان فریادرسی کولی شاید او اینی کفر تو بی ما اشرکتو منی من قول اسی ملزم کئی خواه در ارسه پر دوی منتی راڑی در اینی کفر تو بی ما اشرکتو منی یقنن ما کفرو که ولی می کفرو گوی ما اشرکتو منی پس او دا غیر جتازو شرکن ما من قبل و خواه نو چیتازو دا اللہ سر شرکن پتواعات که ولوکی اینو ماکی نشرا لا نو بسمه کفر وکړه یا انی کفرت به ما شرک تمونی انی کفرت بالله الذی اشرکتمونی ب من قبل کفرکو یقینا ما کفر وکپا الله اغزاد چتا سو سره شریک کړه او ما پتوات کې من قبلو یعنی من قبل کفر کوم مخک کفر تاسو نه مخک مادہ شرک کړي دي ځم مخک مشرکوم دریم من دای نه کفرته به من باندې پښو انی کفرته و ماشرک انی کفرته بالله الذی اشربتمونی بی من قبل, قبل کفر کوم ګزنه برابر برابر و دریم دای نه کفرته ما شرکتمونی یقین ان انکار کو ما فق چ تاسو ز شرک کړي مو زتا شکل شریک کړم زه انکار کوم فزا ان الظالمین لهم عذاب الیم یکنن ظالمون ظفریا عذاب ترناک اوس بشارت ورکئی د نبکنی ش مومنان وامل صالحات چ عملونه د سنت مطابق جنتون چې جوی کی بلند د غوی ولیه مشوي پغی کی په حکم دربط دوي او چې جنت تلاله کنو تحیتو فی سلام هر کله بد دوي پغی کی سوی سلام هر طرف نو ورته سلام علیکم علم تران کائف زرب اللہ پران کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ اصلوہ صابتن وفروہ فی السمائن گردہ بالعالم راوڑی او دا دی علم نرستو گرہ امسل زکر کئی دن الفریق ہیں نممینانو نمشرکینو مسئلہ واضع کئی پا مسئلون سرخان ایا نغورې سرنګي بیان کړه دی الله پاک یو مثال کلمتان طیبتا کلمه پاک الله مثال څنګه یو کلمه طیبته چې پاکه ده کلمې طیبته لا اله الا الله محمد رسول کا شجرته طیبه ان پشان ته دا غولی فائدہ منده اصله ثابت چ ثابتن پوختے مضبوطے کلکتے و فروعا فی او سانگی دا غیب پوچھت طرف کی دی اتو تی اقبلہ آن کل لہینین اور آوڑی میوی اقبلے کل لہینین موسم کی بھی اذن ربی آن پا حکم در عبد دی گرہ کلمہ تان تیبہ ندیم الله اللہ ورکا دا اغا سره سران کشجر تین تایبا اغا ونی سر چاگا فیده من دونا دا دا اغای رنگ خیستا دا اغای بوئی خیستا دا اغای میوخ خیستا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دادا سی دی تا پو سوحا با اکرام نو کڑو چی دا سی دا سی ونا کمہ ونا دا تور غلی شد عبداللہ ابن امرخ پل پلار دوی چی مال خورا اطلا اما اوی مشران اقیدې توحید دا یو سړی پزل کېدا کلمه توحید کیناستا دا یو مضبوط کلمه ورته د دې مثال چې څا سرور کړي دا ونی سره شجره فی به سره دا غوونه چې کومه دا مضبوطه د چړ مضبوطه کله کړه سيله دی راځي وځه ولاړه بیا ګوره څنګه په بره تیری کاته د او فونت نه د قازورات او معذرات د پون بو دارای نه د سمکین هغه نه بچی ښه بیا چې میوه پکې کیږي کی نو هغه څومره صفاقه نو په هر موسم کې راځه د قرنګ د واحد فسړکی کلمه کې نه ساقیدای توحید جوړا شو نو بیا دي خلق څخه قسم قسم خبرې کې ده پنځ پیرې وې جوړشه خلق دی ورته بیا ګوره دنه چه کم اعمال صادیریگی نوغا پا پور تزیگه اگر دنیا در شرکیات و بیداعات و سر اگر نمولویس کیگی خواه او دا عقیده چی دا دا دی فائده پا دنیا کم ملویگی نو پا برزخ کم ملویگی نو پا آخرت کم ملویگی و یزریب اللہ و لامصال بیانی اللہ مختلف میسلون اپارد خلقو ذید لپاره چې نصیحت واخلي و ماثالو کلمت خبيسته ک شجره خبيسته او مثال ورکي و ماثلو کلمت خبيسته مثال د پلیت خبرې د کلمی شرکي د الله نه ماسي واچي پد را چغوي دا کلمي خبيسته مثال ک شجره خبيسته پښان دا دا وني بې فائدې ترخ غوټي چې سر سري را پروت کېي مل فوق العلا رز په مقدس مکه باندې مالا حامل قرار نشته دا که را مضبوط واله هغه حنزله ورته ترخین دوا نه د پز مکه راخیږي د دې مونډ نه ښا سلې چرای شي له طرف ته راخ کې دا قرنګي د مشرک قاعده مشرک سو کېو طرف تر راکا ګین سو کېبل طرف تر ای نئی دنیا کی خیرشتے نئی نبق... قبر کی خیرشتے نئی آخرت کی خیرشتے یثبت اللہ اللذین آمنا بالقول ثابت قلقوی اللہ پاک مومدان لرا بالقول ثابت پسو دا قلقی وینان شاہا سشیر قلمہ توحید وصدقی پجوند دنیا کی وفیل آخرت پاکھرت کیم دلتا فیل آخرت نئیمہ بخاری برزخ مراد پدی عقیدی سرا پدی قلمہ توحید سرا اللهم المؤمنان کله کۍ و دنیا کې هم د یکلک ده مصیبتونه تکلیفونه ورته رسي ده کله کلا کوله او په آخرت کې هم دا کلمه ول په کاري کې برزخ کې گمراه کۍ الله په زادې منظرہ او یقال له الله ما یشا ک یلا رچواڑی الم ترا سلورن الم راغه ده دین رسول الله کلي زواجر دي یو د لنقلی د ابراهيم علی السلام ذکر کې ایا نو ګړیا که ځان او ته چې بدلې کړي عامت د الله کفرن د وجد کفرنا شکرې پرې کوت کنه نا شکرې واګه استفادې کړي د الله نعمت وا حل قومه هم دار البوار را کوځه کړو کوخل کور د حلاقاته تاسو علوم د نموزلم دیخه په خپلوم داسینو قومه تا واق هغه دار البوار سره جهنم دی ور د نکی کې بځیر جهنم تا او فیصل قرار بځید وسېله وَجَعَلُوا لله دَعْدًا لِيُّ زِلُّ وَنْ سَبِيلِهِ دا تفسیر دا مخدوارو بدلو نعمت اللہ کو رواحلو قوم دار البوار لیکن وَجَعَلُوا لِلَّهِ عَنْ دَعْدًا لِيُّ زِلُّ وَنْ او گانی دویا اللہ درمسل پسیفتون دا اللہ کے صدفا لِيُّ زِلُّ وَنْ ذیده پارا چې ګمرا کې نور خلق د لارې د الله دغه بدلونه نعمت الله کفر قل تمتوا فین مسیرکم ال نار ورته فیدی د دنیا واخلی پس یقینن ورګر زیدل لستاس ورته قل یا بدی الذین امنو یقیم قل لعبادی اللذی نامنو قیم السلام وزدلت دا اغا اعمالو تذکیر شاقا مدافی دا عذاب دیخا اللہ سوئی ترک دا تمطع دا دنیا دا دنیا فائده پریده والرغبت ولی اللہ بین والا نفس والاعمال اللہ طرفتا رغبت و قیب اعمال و یا زما بندگان تا اغا بندگان سوفی الزینا من بدل اګه سانو ته چې مومنان دي چې پا باندې کوي د مونږونو ترڅ کوي دي د اګه ملنه چې موږ دوی لا ورکړې نو پټ نو سرګندم من قبل ان یا یوم مکه ذن شراب شی ورز لابهون فی نبي خر سول پاګه کی ولا خلل نو دوستانه غسوقیخه بل دل ال الله غزات چې پیدا کړی اس نو زما کا راوري د باندې باران نو سره نېوی دا پر د ستاسو بل دلیل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري کار کې لګوللی پاک ستاسو د فائدې لپاره الف ان کا کیشتای چیروانی دی په دریاب کې په حکم د الله وسخر لكم الانهار او کار کې لګوري ستاسو د فائدې لپاره نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر کار کې لګوللی ستاسو د فائدې لپاره الماس وګمې دا اي بینې روان دایمن تعبدار دی همیشره وند کار کې لګولې تاسو د فارو تاسو د فائدې لپاره شپه او را او اتاکم من کل ما سالتمو او درکړی تاسو د من کل ما سالتمو د هر غشینې چې تاسو ورته محتاج یې ذکر د سبب مرات تن همو سبب ځان چې کوم شی غواړئ جو الله تاسو له درکړې دې کوم شي چې محتاج یې نو اللہ دل درکڑے دیکھنا اگورا و این تا عود دو نیمت اللہ کشمی رایتاسو نیمتون دلان اللہ تخصوا سر تبیون رسوائی و دیتاسو مکلف نیخ دلان نیمتون تاسو سر تنشی رسو دیکن بیاللہ و انن الانسان اللہ ظلم ان کفار ان یقین الانسان دیر ظلم کون کیونکی نا و ناشکر دی و هر انسان ندیوری راش ایبراہیم توقر دی هر انسان نه دی وره بعض انسانانو وردا الله شکر گزار دلیل نقلي د ابراهيم عليه السلام داغه دواګان د دا مکه ذکر کئ هغه سرنګیزان پانا غوړي د شرکیات نه ښه ذخر الله بچو د پارزان نه پاره کله چې ویله ابراهيم عليه السلام اره بزم او ګرځه هاذ البلدا دا خار امنن امنواله دلته وره معرففې کړی د دی چې بیا راغې که نه مکې بهقره کې کوه نه ذکر که دلته معرففه ده ځکه دی چې بیا راغې چې و د مکې نګیر چا پره خله خاد دی نوسله د واګې درریزه غواړی وجهوبنی و بنی یا پډډ او سېمه الله او دا زامنو زمانه دا اوات ز دنا د اسلام د بند دګې د غیر الله نه اسلام ماې راغې ووي کل لما یبدو مندونې الله او هغه وی. دا ویللي اسلام ست ووي چې موش غولله کوي انستان لره د الله نه د الله د بعد د هر ش دی چې انسانې مشغوله ک نه دغستا همخ رې نه نه ل نه کسیره من الناس. دو خو نهدي ومره کو نا څنګه ګمره کوي د دوی باتونه اره به زما ان نه خو نه ی ق بعدت د دوی غلاې کويدي ډیر د خل خونا الله فمانو طبعې ف نهیننی پس هغه سووک چې ما په روانو شو په نه غمننی دغ زما د جمعات نهخه او مننااسې هغه سووک چې زمانا فرمانې کړی دا الله نو بیا مستا خوخوا د فین نه کا غپورون پس یقیدن لاته کې په مانو بدا کوي رحيم ورحم کوم کې بغیر د شرک نه چې چا شیر نکړي تبه مهربانه خربنا اني اسكنت من زريتي دو عاد غير زي زرنا ان بيتك المحرم ابراهيم عليه السلام يو په الله ذکر کوي زدا خذا د بچید په داو سحراکي دوی پره را پریخي دي چه فریق اللو <سؤال> ابراهیم علیه سلامتی نواپس روانشو خضا ورطوئی الامن تکیلونا یا ابراهیم شاعت دی اوالک <سؤال> ابراهیم شاعتنو گوری دیمزل <سؤال> ورطا غوئی اللہو امرک بی هادا تا تا اللہ حکم کرده نو اگو ورطی اللہو امرنی بی هادا نو الله الله به من اللہ اللہ با منگزای نزای کئی نو چې داتو نه په یو طرف شونه سوال کوي رب زمان یقینا استوبنه ورکړه خپل بچو ته په ولولاته الله په پدا میدان کې غیر زیزره نه په میدان کې بے فصله کې چې فصل پکې نه کی په پدا سیمان کې غیر زیزره نه د کاروان دیواله این د کل محرم ستا دا کوری دا من پا خواکی الله او دا, دا دیده پر ربنا ای رب زمنگا علی وقیم السلاح تا چی پا بندیو کنی دوی د منز سلاح ذکر د جوز مرات نکول چی پا بندیو کنی دا دین و اللہ فجعل افدتا من الناس پس اگر زنند بعضی خلقو تحویه لئیم ما ایلد دا دوی طرف تا الله خلق دویتا الله قابل بنور جو رحم بیا راوسته دکنه نو쨌لتا الله پاکا دا خلق آبادی کینا نو ورزقو هم من استمرات رزق ور کی دول د قسم ناقصم به ونا د دې پر چې دوی دا الله شکروباسي کړه لعلهم یشکرو دوی دا, دا الله پاک توحید وای نه دا الله شکروباست بیا دعا کړه نو ور ربنا انک تعلم ما نخفی ور یا کنا تاسو په هغه چې موږ پټ چې موږ سرګنداو او نه پټي کی پال ما نیمه نشینې شه فزما کنه پاسمان الحمدلله الذی وحبلی علی الکبر اسماعیل او یصاق تمام صفات دولیت الله غزاد غریدی چې په خله ده ما ته راکړه ده ما ته سره د جوړوالې زمانه اسماعیل یصاق یګنره زما لسمی دعاخه مخ اوریدونکو د دعاګانن رب جعن لی مقیم صلاة ومن ذوریتی اے رب زمان گرت توسل دی ابراہیم پا صفات دا اللہ دا شرعی وسیل دیتا وی خواهد اے رب او گرز ای مدرعا پا بندی کې ان کے دمانز ومن ذوریتی داولاد زمان اے رب زمان و تقبل دعای قبولک دعا زمان بیاو اے رب زمان کې ما ته زمان مرب لارتا مومنان ہوتا یوم یقوم الی صحاب وکوم رچ شروع کی گی بای صحاب دا دعاګه نه وکړه لکهن توسل دا الله په صفاتو دا الله په اسماو ابراهيم عليه السلام کړه دعا شکه نو توسل دا الله په اسماو صفاتو او رحيم كريم منان دانشي مدب حق فلان او بي جاه فلان او بي توفي فلان ان دي سره الله سگه استاد استاد الله را بيته د وکد الله نا دا الله اسما يا الله تمنا ني ترهي مي تكريمي دا الله اسما خل ورته اقبل اجازی ورته بیانوان لا توسل لکھ لا تحصب ان اللہ غافلن عما یعمل الظالمون انما یواقرهم لیوم ان تشخصو فی لفصار تسلیف غنبل لورکی و م... لا تحصب ان اللہ و لا تحصب ان اللہ و لا تحصب ان الظالمون چ عمل کوي ظالمان ګومان مکو په الله باندې د به خبره عم ما يعمل الظالمون دا غنه چې کوي ظالمان دا ظالمان چې څه کوي د ابراهيم عليه السلام په ملت باندې نه دي کنه یقینا الله یې رسول کوم دوی لارې په ليومن یې په یو من کو هغه رځي تاش خسوف چې کړهږي براو دي په هغه کس طرح کې اریا اوس تر کې وراسی کولاوشی مهتهینا منډي بوي موکني روسم او چتکړي بوي سرون خپل دام دازدا دونه ک تکړي او چتکړي بڑا منره لا يرته تو الهای ومن طرفهم نبره ګرځي دوی ته نظرونه دوی او افدتم هوا او ژوند نه بدوي هواي بیا خلبي وانذر الناس يوم يأتيهم یار اور کا خلق او تا داس راځي چرابه شیدي تازه نو چا اسا برا غنو فایقول الذین ظلمو یا دونی عذاب کای تخفیف دونی نو فایقول الذین ظلمو او بو ظالمان اره په زمونږ اخر نا اجل قریب مهلذرا کی منظر نه ټین نزد تعالی الله واسو من منو سزا ضه نو راواله نونو جب دا تکا قبول حکومتنګ بل نه استاو تابې د ربی کو در رسولانو د یو رسول تابې د ربی کو در رسولانو ته ساتوحد به منو اتباعه سنت بو او که تخفيف یو قروي شي نوې به ظالمان ایره به زمونږه اخر نه واپس کې مونږه اله اجل قریب دنیا ته نټېنه دنیا ته نوอัล تبسو کو نو جبتاه وا تکون رسول او لم تکون اقسمتم من قولو ما من زوال ورطبا ويلي شكنا ايا تاسو قسمون نو کري دا دين فقا ما لكم من زوال چين بي تاسو ذر عذاب او كذا قيامة سرولة ما لكم من زوال تاسو قسمون قل چي تاسو لفناني وسكنتون في مساكنين الذين ظلموا انفسهم زمكي والوتوي قراء او دغه فونه چللهله کړي پهغ لاکو خو تاسو ګ دی که نه وسکنتون مساقی نه لځې یا د دغ سر د قیمت پرځ ختاب وسکنتون مساکن لې نه ظلم تاسو په ځو دغه سانو چې زهې کړړ خپل نفسو او منطلا را تللا او ه نه ل احکار اشویدا تاس ہوتا سرنګی کار کړو موږ سره په سراوه زربنا لكم الامثال او بیان کړی دی موږ تاس ہوتا مختلف قسم مثالونه واقعات زربنا لكم الامثال زربنا لكم لاگو واقعات واقعات وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم مكرهم دا کومونه چې الله هلا کړی الله مکرو م مکرونه کړی مکرونه خپل په مقابله د حقې د پره دفی د ذا لیکن له موم خانس په اختیار د الله کې ټول مکرونه له م الله مکروم د مکر هم مکروم تدبیر دو یعنی په اختیار د الله کې د مکر د دو یا په الم د الله کې د مکرم وين كان مكرم لتزول منه الجبال وين كان مكرم ذا ان نافيه تنسي قران کی ان نافیہ ان کا معنٰی دنا فسر رازیہ وين كان مكرم ندم مكرن ندو ای چل ریشی دا, دا وجن الجبال غرنا جدو اس دا, دا اللہ پاک یوغرندو جدو پ مکر سرا دو نشی لری کولے وَيُنْكَرُ مَا كَرُمَ لِتَزُولَ مِنْ الْجِبَالِ او دا کنایه د چانا توحید نه د دین نه د ام بی علی مسالم په طریقې د مثال سره ذکر کړي دوه وړي مکرونه کول او نو مکرونه دوی چې لری شي دا یوه جنال جبالو قرونه توحید تب اس نو نقصان نه در رسیدله او تنه در رسیدله یا انفیه شي اگر شي وګ مکرونه دوی لیتزول من الجبال داس داس مکرون واي کول چې دا غي سره ما ممکن دا چې غوړونه دوی ځای لا کړه لیکن سکه سم معاصره و پتا پتا عذاب کې فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولو مخ لا تحسبن الله عقل دلته تسری ورکي فلا تحسبن الله مخلف وعدي پس ګمان مکه الله منې خلاف کوون انکه دواې خپلی د دو رسانو خپلو سره یکنله پاک زره ور دی بد دا ستون کې یو متو بدل ارو غیر روې اوسماتو تخخرې وخي وررض ورز قیمت بدل بکی شي بدلله به شي دا مکه تو بددل ارو بدل به شي غیر رو د دی نه پهبلې سره یا ب ددي زمک و سماوات و, اسمان و ناوم دا تبدیل ذاتی یا تبدیل وصفي دي تبدیل ذاتی مانه دا اسمانه نظمکه بلر شي نور باراش یا مانه تبدیل وصفي چی په دې وصف سره بلي و أبرزول لله سرغن بشیدوی الله ته چیک یو دي زراور ټول وقت پرداګه شي میدان حشر وینا ویني به مجرمانو په د غرزي مخرنينه في الاصفاد تړلې شي وي په زنجيرونو کې سراويلهم بن قتراان قميصنه بددوي د رنجړو وي او تخشه وجوههم النار پټاي به مخونه د دنیا نارور قتراان و لیکي رنجړه ګوګل ډیر زره اور اخلي کنه پړق وي او دا رنجړه وغيرها اکثر خوان چیکلا خارق بھی ہو لگی گا، زمیدار خلق باغی لگی گا، دا غرنگی حدیث کی مرازی، اگا نائحا، اگا ویرگرا، اگا کی جدا چگیو باس، علیها درعن من قطران، ناغیو کمیس بیدگو، دا, دا غرنرون، دیدہ خارق کڑیو گا، لیزی اللہ، کل نفس مانک سبت، د ول دديده لپاره چې باندې ورکی الله هر یو تان تا ما کا سبب د اغه ملونو چې دې کړی دي یقيان لا پاګړی زر حساب کوونکي دي اوس ترقيب قران تورکی صدور فوایدی بیانې هاذا بلاغ للناس دا سورت دا قران د پرد رسوله خلقت هاذا بلاغ للناس هاذا کتابن ل یوبل غل الناس دا کتاب د دې د لپاره د چوره رسول شي خلقو ته کتاب کیتاب ان انزلنا کتاب مراله غل نو سره مراله غل د بلاغ لناس د لپاره در سوالو د خلق خلقو دا کتاب او رسول شي ک ولین ذرو به د دې د پارانتي او هر خلق په دی کتاب سره و هيعلم د دې د پارا چې دوی پوه شي په دې مسلمانه ان ما هو الهوه یذ یق الحق دار د بنتګ یکی ولاده او د دې د پارو لري زکرول للالباب چې سوچ وکړي خالص عقل والا صفا عقل والا فیدب تن داول دا للالباب اخلی بسم الله الرحمن الرحیم اَلِفْ لَا مُرَآَا تِلْكَ آيَنتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِيلِ سُورَةُ الْحِجَرِ دَي نزول کی مکی سورت تے پا نزول کی سررم پاندستم دے رسور سورت یوسف ندے پا تردی کبنلستم اصل کی دا سورت تفریقی پا محقنی سورت منے کل چی دا بیانو شو چی اے سڑو چاچه دا مسالہ اون نه مننه الله بدلا عذاب راکی دا سر اصل کی تفریقه ای پمخ کی شرط منه مخ کی صورت کی خوبس ترغیف التبلیغ نو چکل دی بیان نو کا وای نه مانا نوذل تا عذاب ته دا الله بولا عذاب و کی مقصد د صورت علی انذار للمجرمین بواقعات السابقین. و صورت کې د انسان نامونځ ذکر کړي شیطان ته الله حکم کړو وای نه مانو نه انجامې شوشو. د قوم لوط انجام, گرائی. دا قومی انجام گرائی. تا وګورې د قوم شعيب انجام تا وګورې سمودیان ته انذار شونو انجامې شوشو. مختصمین مستهزین ماکه کې هغه ته بیان شو نو الله پاک وانا پیغمبر بوته نو بیروسوان جام شو بدر کې الله تبا کړی نو ګوره دا سلورو تسم قومون تذکر کای چا چې دا الله حکمونه مننه نو الله پاک اغه سره کار کړی دی درې قومونه مخری ذکر دو د وددی امت سورۃ ممتاز به انذار المجرمین په دی سورۃ کې ذکر کای ادل الله علی اولن دا قرآن ترغیب قرآن کریم تورکیم علیف اللہ مرآ تلک آیات الكتاب قرآن مبین دا آیاتنا دا کتاب دی دا چی بھی نیکن دا آیاتنا د کتاب دی و قرآن مبین او د قرآن واضح بیان کون کی دی دا خو عطف صفا علی صفت قبلی یاد کتاب نہ جنسی کتاب مراد دا یا د مخکنو کتابونو دی او قرانم و قران مبین او د قران واضح بیان کول کیدی زکه په دې کې درې واقعات د مخکنو خلقو ذکر کی مخکنو کتابونو والو او د ود د دې اومدخه ربما یو ادل ذین کفروا وس اللہ تخی فر کئ ورو بعده تقلیل او تکثیر پړو دफार راضی ډیر کراته غورب غنی کافران لو کانو مسلمین کا چې دوی توحید قبول کړي التواب ارمان کې سی الله مګ مسلمانان خو الله وی زرهم زورنا دا پریګ د ولرا یا کول و یا تماتاو چې خوراک کوي و یا تمتو مزید دنیا آخلی دی اخلی خوریدی او دکیگی و یلحیهم دکی الاملو غافل کردی مشغول کردی دویر امیدونو فصوفی علمون فزبت جدویو پوش بس دوتا امیدون دی لا مختبه جنتون ملائی گی خان ابیس العبد و عبدون حدیث کې راځي صحا ولها وانا سلم مقابر والبلا بده غمانده چې د الله کتاب په ریغه غافل شه وه وانا سلم مقابر والبلا قبره ولیر کړه د خپل زوړ والد اړو کور دی لريواله ير کړه او تخویوی دنیا ورکی و ما حلق نامین قريه الله انذي هلا کړي منګا ندي هلا کړه منګ یو إلا ولها كتاب معلوم مگر دا غیضا احلاک دا پاره کتاب معلوم لکھ دے معلوم لکھ دے مقرر او چیکره دا لاذاب رغل ولها کتاب احلاک حافظ ما تسبقوا من امتنا جلاوا ما استخر نشی تخ دې د خپل نه ټنا یومت ان نشیر استکره وَقَالُوا يَا اَيُوهَا الَّذِيهِ نُزِلَ عَلَيَا الزِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ دو زوران اللہ ورکی بیستا ہزار رسول زرم یا کولو ویتا ماتاو پر اگه خوراک چخوراک کیاو مزید الدنیا دی اخلی خان وَقَالُوا وَدُوئِ وَئِيهِ دوئی دا اعتراض نم نه ہے يَا اَيُوهَا الَّذِيهِ نُزِلَ عَلَيَا اې داسې سړیا چې را لګله شه د پاغم امتیاز ذکر قران یان ستا په ستا په دعوي سره مونږ غوښنو مونږ خو نزله علي ذکر ذکرو بې دعوې په دعوا او اې داسې سړیا نو ذلاله ذکر, ذکر، انک ل مجنون یقینا تخم خلیونه مو اوله فتوا په پیغمبر باندې 16 ګره ا نه کلله مژ لومه نه باللاه بلې تتی را باید ولین را ځې منږته م ولې را تلل نه کو من په ملا ولین را ولې منته ملا په ملا را وللی خبرې وکي کوي ته در رشت الله ما ننزل الملائكة إلا بلاك، لا نرى لك من ملائك، مغربا عذاب سر، حق لا عذاب فهو ملائك رالا خبرونا ملائنا بأخوة درماني عذاب بيگا وما كانوا منذرين، نبعدو يبدو يبدو وقد انتظار كرشونا، وقدو محلت بياني شواركي دخل إنا نحن نزلنا ذكر وإنا لهو حافظون. اوسصداقت د قرآې کریم ت غمبل له کوي په حفاظت د قرآ ی کې د نمننګه لیکلی د قرآن ی منږ د حفاظت کوون ک منږ د حفاظت کو الله پاک د دی کتاب ې مداری پخپل غستې نور کتابونه محفی زمن کتاب الله صورتتې ما د څوررم سرړ احتمایت کې تاسووي هغې حفاظه دی د چا اخستې او د مدارې چاله ورکړ وه اغه وه علما ولای ور کړ طربیه واقع علی کړی دا یحیی بن استموی چې مامون الرشید و پکاله کې یو مجلس علمی مناقې تاو هغه به مختلف مکاتب فکر راتل نو هغه کې به ساهانو راتل یهودیان هم مراد له یو علم یهودی په ګراغله مامون ورته څنګه چل لیدر خیر بلکل هغه بیا راکلو خو لیکن هغه وای چې ما یو قصو قصبه ارستګ شکرته قران هم کتاب د الله تورات هم دین انجیل هم د دې ټول متبین خوشته ک هو خو ګورما شپتي کتابونو کې زیاد ای عجاز د کوم کتاب کله کوتابین سوک دیخ نو درې درې نو اسخې په پاکستان یې څخه ورولګل نو د عیصانو مدرسې تالابو طالبان راځم شنو سو واغستو یو وسړی ته موږ لا موږ لا هانشو د يهودانو مدرسې ترام طالبان پر شو خط ته چې ورکو د واغس نو راغلم مسلمانانو مدرسې طالبانو اوبیا د پيریانو مدرسې قران سره تعلق چې وی دا ګډه را خستانه اوسه دا چې پاڼه وله لړوي دی که هو وی ما تمام عبارتونه د درې وړو کتابونو غړوټکړي وخا نه غو پېس خبرو دو شي پاڼو کته وي دا کې خراب دا پکې وي دا خو قران کې تحریب کړي ماتې را راو نو ما لا اله الا الله محمد رسول ا دې پیغمبر میمان را راو بلزل شپیاړه دا واقع مامون ته نو مامون ورته غوړ اصل کې خبر اږه الله ویل ان نه نو نزلنا ذکر و ان له لاحظ الله په بلده د حفاظت ځمداری اږستله اغه مليانو تپريخ ناغه په کې ګړوړې کړه دی کنه ولقد ارسلنا من قبلهم في اشيع الاولين خامخيقنه لګلومنګ ماخرهتان في شيا الاولين پیغمبران في شيا الاولين و دلو مخنوقي انبیاء الله والسلام الله علیه و علیه قسم تسلی ورکې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دی آیاتونه صبر کوا زدو په عنادون منی خپکیګه مخ ما یاتهم من رسول الله کانو بی استاذون نبرت لدوی ته هو رسول مگر دوی په هغه پوری ټوکې کولی وکازاله ک نسل کو فی قلوب المجرمین اللہ یتغسی نا نباسه من دي شبہات الرا حضور د مجرمانو کې الی نسل کو دا شبہات دا استهزاء دا تکذیب دا الله ایمه منډو پزړون د مجرمانو کې ملایومنون بی ایمان نر وړی دوی په دی قران وقد غلط سنت الاولین حالا 14 شیبه د طریقو د رونبنو خلق اگوی بیاسه حالو اگو را دام موجوده چیدی ولو فتحنا علیم بابا من السمان کپران و زمان پدوی من دروازه دا اسمان افظلو فی یارو په پشورو شدوی چپاقی کی ورخیج نوشی بر او خیجین اللہ قالو خام خوبوه انما سکر تاف سارو نائقین نظر بندی را قلده پستر کو زمن زمان پستر کو نظر بندی کڑی شید نور کو من برا نیو قتلی بیا چیوی سڑی دا خوب سا حقیقت ېښکاری نو زر به و بل نو کا مصول بلکې منه داسې قومی چې دوه منې کړړی شي د په صیر را خ د پې غمبر معجززه بیا نه منېخه جا ناف سما برووج د اتب دی به مخکې دا ننو نظر نذیک نهله له حافو خا مخیې نهنو ګرځوللی منګه الما قد تذيب ان نجوم الكبار بروجن پډاوونه بروجن غړشتوري وزينها للناظرين او خو استکړه دې مونږ دا اسمان دا پردہ کتنکو شفيچ ګوري دا ستوري دې پېخ خو مخونه وحفظنا من كل شيطان رجيم ساتنا کړه مونږ دا اسمان دا هر شيطان مرتب له شوینا الله په دې ستورو سره د اسممان فااضت کوې دا اسممانېښسته کړی دی په دی سره تاسولار م دریفه د ستور زیګرشيخورې الله من سره قسمه مګر اغڅک چې فغله سره واري وکس ساار نو کې غکس ساه نه نفت بهشي هاون مبیین په غله کې پاغ پسسې شغللهکاره بره دسو د مله یو ک چرګه یو تن بره داسي سرخه رکاینو مشغله په سراغ لري پدہ ولا رود مددنا والقينا في روانسعه الله عزمکا ورونو لمون دې لرا اخي دې مور پدې کې غرنا اور او ټو کولې موږ پدې کې من کل شي موزن هرش د هر شي نه موزن په مقدار هر شي په اندازې سره مونږه یې خېزه یا موزون مانا غو وزنی شزونا اللہ پاکوی ما پا دیزمہ گا کیه خیری قسم قسم وزنی سرا و سفنو نور کیمتی شزونا تاون کو رکھ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيَا مَاہِ شَعَا اللہ وَعِي گرزو اللی منگستازو دا پارا پا دیزمہ کی ماہِ اسباب دا جوان دا تیرا وَمَن لَّسُم لَوْ بِرَازِقِنَا پيدا کړې د منګ هغه څوک چې نه تاس واغره رزق ورکون شي لا برا وحوش طيور طوقره وَإِمَّا نَشَأْ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَنَا خَزَائِنُ نِشْتَ هُوَ شَيْءَ مګر ده دا دا. اصل داغي منګ سره ده هر شی دا منګ سره موجود او نَرَالِګُ منګا غير إلا بِقَدْرِ مَعْلُوم منګر په اندازې معلوم الله اذا پخپل علم مطابق دغا خزانہ را لے گا مگا دارچہ مناسب مناسب وارسلنر یا لواقحا را لیگو منگا بادونا سنگا بادونا لواقحا اوچھتوون کیوی ور یزلرا لواقح بادونا انو داسی بادونا انچی ور یزلی اوچھتی کی خوا نفان ظلنا من السماعیمان پس را ورومنگا دا برینباران فاسطین کمو پسکو منګا تاسو باندې دا او او نه تاسو دې درام به خاصین جمع کونکي دا د چینو د نهرونو دا وبونه دا درپسوس کی دا د باران وبې راخواګې تاسو خنې دې جمع کړي و انا لنا نه نوحي ونمیت يقنا منګا الله او یجوند کو له ملک والکیو و نه نو الوارث امنګا پاتکی دونکو منګ وارثین منګ اغیسون کیو هر شی درا ارشه ما ته پاتې کیږي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين الی خامخه یقینن پی جونمنګا مخکنی خلق د تاسونه خامخه پی جونمنګلستنی خلق د تاس قوم چې مخکی فناشي او قوم چې موجود یکم چې دیوس او قوم چې رستراتلون کی دي د دې مصادق طاسو کې څوک پاوله سفونه کې ولاړ شو چې رستو سفونه کې ولاړ شو چې په jihad کې مخې دې سف چې رستو سوچي و مخکې مریاسوک په چې رستو مري بیا مسايدي غړي دی ښا یقین راستا هوا یحشورهم دوی برا جمع کی انه حکیمن علیم یقینا الله پاک حکمت ولرې په او لقد خلق الانسان من صلاله کې دی ښا ولقد خلقنا الانسان من صلاله خمر رکن پیدا کړې د منګې انسان من سلصلالم د ټینګار کوونکی خاورینا من حم عین د تور خاورینا مسنونن د خمبرینا ګور سلصال ګور اول ترابو بیاتین بیا لازب بیا حم بیا مسنونن بیا سلصال بیا فخا کلف حماین اگر تور خوره تهلی کی مسنون خمبرا چل کو تو کریسداسی ګر چون کرا وزی انسان آدمن السلام الله ماد دغه سل سال نه پیدا کړل اول جان ما خلقنا من قبلو او جان په ری پیدا کړي د موږ د خد ادمنا او د سیش نه پیدا من نار سموم د اور ګرمه هوا دا اور چی دا سی بامبق قیدہ دا شن دا سور سر دا شن او اور دا سی خیجی کنا دین اللہ یہ ما پیدا کرده دے اللہ ما شعرانی ہوئی کنا ابلیس رب و جان رب و الجن الجند تا اب و الجند اگوی اللہ شعرانی ہوئی چې دا ابلیس کوم دی د پلار د چاره د شیطانانو دی جان چې رې پلار د جناتو دی ښا اغه ور دلته اغه حدیث د مسلم کې چرازي کنا اغه دی ایا سره ټکراوه ده اصل کې الله پاک اول جان پیدا کړي په دې ځماکه مانته حدیث کې وړاندې دي چې الله پاک د اس اسمان پیدا کړو نو کې ادم پیدا ځان خو دین وو مسلمان حدیث نه نن دلته قران کریم دا وایي چې جان ما پیدا کړي دین بیا وروسته انسان پیدا شوه وال جان خلقنا من قبل کویس خال ربک للملائکه انی خالق بشر من سل سال اوس دلایل ختم شو مثال شیطان ذکر کړي دا واقع ساده پر راوړي چې وګره شیطان تا کله چې د الله حکم نه دې منل نو الله پاک تبا کړی دی کله چې وير افتا ملائکه تا یقین پیدا کوون بشر یو لر د ټینګار کوون کې د تورې خورې د خمبره کړې شوینه او کله چې د برابر کمعفو کوم باکه خپل روح وبالامر نفقعوه ساجدين پس پریوز یغه تاسو ټیک کونکې هغه د سیده کوون کې وګځ نو پهسهجد دل معلاکهه دل ته وارهته فلم سواونه فخفی م روحی قاله لمللا ک کله چې الله د برابر کو پوه په روح پکې نو کو ته ده وک کوې نو پهسهجد دل ملا ک کللو مامن پهسی ټولو پویو زمونه سیادت ایبلیس تا زکه ایبلیس د ابو شیطان شیاطین او جان د ابو الجن ده انکار یو ک چې سیده سجده کوونکو نه داوی د جماعت نشي الله او تا درا چې نشوي ته د سجده کوونکو نه نتو ورته نه مځ چې سیده او کمم دی او تن چې پیدا کړی د ټینګار کوون کې دطورې خاورې خمبیره ش نهله ورته زه عزت دی زنه یقین ته را ټلیشي پتا نه پتاب به لانت روزی د جزا صده پوری اوغو اره به زما محلت را کې ما د راعلله یو ی بون د روزې د دوباره پوزهه کېدو کورې ی یو ملبااسکو نو الله وی فین نه کو من نظرین پاس یا کنه انتظار کړی شو نه ای الا یومل وقت المعلوم تر هغه ورځې د وخت معلومي پوره هغه څه معلوم تر هغه ورځې د وخت معلوم یعنی چې دغه صفت معلوم و صفات او سره هغه غرض معلوم ادای تر ورځې تر هغه ورځې د وخت چې صفات دغه معلوم قال رب بما هوتنی ویدہ یره په زم ما په د بلاره کول استعمال را یا په ساو د ګمراه کولو پریشان کولوستا ما دره پریشان مناو الله او زینن لهو خمخ خسته فکر کوم دویتا فلروز د دنیا پرسیزونو کې ولا او غینن مجمین خمخ ګمراه کوم دوی ټوله را ها الا عبادک منهم والمخلصین سوا د بندگانوستا دوینا المخلصین چی بچ ساتھ علیہ شوی دی شاگست دی بچ ساتھ علیہ شوی دی امام رازی ہوئی کنا دی المخلصین نمرات انبیاء علیہ مسلم دی. او دا دلیل پا عصمت د انبیاء علیہ مسلم چید شیطان اثر پا دوی منتی نشتی خواه اللہ عبادکا من هم المخلصین قال ها زن سراتن علیہ خالا هازا سراتن علی مستقبل دی که سو مانی وی اللہ پاک هازا دا بچکول د مخلصین د لار د پمامن دی مستقیم النیغا هازا سراتن حق دی پمامن دی برابر د بچکول د مخلصین یا هاذا د بندگی کول د الله صراطن نه غلاردا علی مستقیم چه زما په زما بیانول دا غی اول هاذا صراطن علی مستقیم د بندگی د الله صراطن سیدلاردا علی مستقیم نو الله زما طرف دا صراط المستقیم علیه یہدا صراطن علیہم مستقیم دغه فیصله مضبوطه فیصله الله وی علی زما پنز ان ایبادی ليس لك علی سلطانون یقندن بندگان زمان نبی تذر پاغی منتی وست گمراہ کولو دل سلطن دلیل نا وست گمراہ کولو الا من تبعک من الغوین مگر اغسو چراوانې تاسو تا پسې ته گمراهونه هغه مونږه وسته گمراهيسته شته واخن جنها وان جهنم لموعدهما اجمعين يقين جهنم ز مقرشه وي دي ټوله لرا چې ټوله د غزه مقرره ده له ها سبت و باب الذي جهنم د پرو دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم د پره د هرې دروازې منهم د وینا جو دون مقصومون حصہ دا مقرر شوئے و دروازے و طبقات تک دا منہم انہیں من, من عطباء ابلیس یو دروازہ جہنم ورکے ویلے کی بلتا لزا ویلے کی بلتا حتر ویلے کی بلتا سعیر ویلے کی بلتا سقر ویلے کی بلتا جہیم ویلے کی بلتا حاویہ ویلے ان المتقین فی جنات و ایون متقین و پا جنتون کیو چینو کیو بئی او بوردویلشی دن شای بسلامن پا ارام پا تصالی سرا آمنین بیغم بیوی دن شای بسلامن پا سلام سرا پا سلاماتی سرا پا ارام سرا پا تصالی سرا آمنین او دوب سوی بیغم بیوی دا حرک سمدابنا اور لری بکوالو همږه غاښه ده دوی په شنو کېږي مینه غیلن خفقان دنیوي غا فطري طبيعي انسان کي وي کنه اخوانا دا برونو لی یکونون اخوانا علا سر علا آرام بکوي په تختو باندې متقابلين یا بل ته مخامخ لا يمسون فيا نصبا او بنرزيګدوی تا په دې جنت کی ستړیواله او ما هم من اب محرجين لبې دوی د جنت ته وستل کېږي الله وینب عبادي خبره کزما بندگان درا اني انل غفور ز بخنه کونکې او ما رحم کونکې او وان ذا به هو العذاب العالم يقنا عذاب ز مونږه غذاب درننګ ته دي غیر المتقين چې متقين نيګ ونبهم عن زيف یو تخیف ورکی اداغا واقع ذکر کر مثال د مجرمینو ذکر کی گی خوا ده ابراہیم السلام والا ملائکر اغلیو اصل خودو لوت علیہ السلام خوالد لنپتی لارا لارا خوا خبر ورکتو ایتا ده ملمانو ده ابراہیم علیہ السلام ملمان سو نن دغه پزام کې خو مل مانو غا پدغه دې بار سره ورته مل مانو وي از دخل وله کله چې ور دننه شو دی په ابراهيم وقالو سلاما سلمنا سلام سلام وي مونږ سلام سلام دی وی ورغه ورته سلامون ویلې لیکن قران کریم مختصر کړه دی رخه ابي ولا خرا کرا ور دې نوبي ورته ویل وړکی ير پټ ساتلې دا نبي ورته په خولوي لېقاله انا منكم وجل يقن من د تاسو نه يريدونکي ما غورته لا تو جلمي هرګا ان نبشرك بغلام عليم يقن من زره درکو تاسو په الک بوا دا صفت د اسحاق عليه السلام او حليم چې راشي هغه صفه د اسماعيل عليه السلام بغلام عليم نو د اسحاق عليه السلام مرادي او بغلام حليم چې راشي اسماعيل عليه السلام مرادي خالا بشر تو مونی ابراہیم علیہ السلام اعتاسو زیر رکوی مادران حلا آئن مسنیل سرد دینا چرا سیدل دی ما تا بڑا والے فبی ما تو بشیرونی پس زیر رکوی مادران ست طریقات زوانی گمبا آغور دی بشر ناکا بلق زیر در گمگتا تا په یقینی سیزمانی پس مشت دناو میدونا ابراهيم عليه السلام ورتوي من يغنواكم من رحمه ربي ننا امید کیږي در رحمت در اخول نا الا الظالم مكر عمران ز الله نن امید خنیم قال فما خطبكم ايها المرسلين ډیر راغلیه سغړډ کار دی نو ویل ابراهيم عليه السلام سغړډ کار دی ستاسو ایراله غلې شو بدي زیر دې پر غبسي او تن پورا وکړه دا خو اصل کې دا حلق دا قوم دلوط علی السلام له الله تعالی لري دوی ورته وی یقینا را له غلي شو الکه من حلق دا قوم مجرمانو پسې الا الوتین سیوا د کورونه دلوط علی السلام نا انا لم ننجهم اجمعين یقینا خلاصون کی دوی ټوله لره دا نجات ګور کلام د مرسل د کلام د مرسل دی دا, دا الله خبره ده فدویت هو ان الا منجوهم اجمعين دا كلام دا مرسل دا كلام د سيده مرسل وي ان اور الى قوم مجرمين ان لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا ان عالم من غابرين سوا دا خدز دنا قدرنا انداز کړي دا منګا یقین دا به د پاتری خلقونه وي مقدرنا دا خدای ملائکه کار نه دیګا ولما جاء على لوت المرسلون فدار كران چرالو علل قراناي د لوت عليه السلام تعال مرسلون, تل مرسلون، انبياء المرسلون ملائک تعال گلیشي مو قال انكم قومن تاسو قوم المنكر اغورتي يقينن ما قوم خيلي قالوا بل جينا كما في يمطرون غورته من را وړی دی تاتهغا ش کانو په یم ترون چې دوی په کې شک کوو غظم غذاب سر راغري ته نه کا بلاقیې را وړی د حق سمن د الله حکوم را وړی دی نله ساادقون یقې د من مخې یا و په اثرې بیا لکه من لایل د وقعې تقدیم تاخیرې کړی اصل کې واقعا بینو المقصد نی اغیستیش حد دا پر اللہ زکر کی فا اصری بی احلی کم بی قیت من اللی فاسبوض اخفل کورنی فیوی سدش بگی اووات تبیع ادبارهم ولا یلتفید منکم او روان بشی واتتبیع ادبارهم تسوکا روان یا بدوی پسی دوی مخی کا توپسی دا لیکن ولایلتا فیدمین کو ماہ دون انا دی گوری شاعتا یوتندتا سنا اوامزو حیثو عمرون زی آقزی تا جتاوستا حکم کریش شام تا زی دی السلام خواته و خزین ایلی ذالک علام اللہ فیصلہ علیہ کلامنگا دتا ذالک علام اغه سره خبره سدا ان ذا بره ولاي مقطوع المزبین يقنا مند خلق بر ایکړي شي به مسبین په وخت سواکي سهر بلا رختلني ادا دوی تبي شيخه اوس وجاهل المدينه راغله مدينه والو خار والو راغله یا ساب شیرونا خوشاله دل وی وی قال انها ولا زيفي راغله مطالبه وکړه شه دا میلمانه دې مونږ تاواله نو ویلو تر سلام زما فلا تفزهوني پشما ما شرمنده کوي ورته میلمنو نقصان میلمنو ته شرم رسوال دا خو دا مېزبان شرم فلا تفزهوني ما مهمخه پکوي مهمشرمه کوي ببارده میلمانو زماکي يره کوي د الله نا ولا تخزني او مرس وا کوي مالرا قالو اولم ننهکان العالمین عینای من کړه منګ تمنګنی من کړه د تعلق ساتلو د خلقونا نه من کړه ان العالمین تعلق ساتلو د خلقونا تمنګنی من کړه چتبهره دا خبره مبر نه کوي نو هغه ورته حاواله بنانتی دغه جنکې دادة چم جنکې شي راستا زو خداد زمالونه اینل کونتم فایلین قطاسو حاجت پر کول غواړی قطاو سکوي خپلشتیا پر کول نو دغه دګه لعمروک ایننم لا فی سکرتی یام هون با دې دا جمله مختارزه د مخاطب پیغامه ده لیکن دا واقعي سره ده نه کوي لعمروک امر عمر عمر دپ د یو بل په استعمالږله لعمرو کا شاید دے ستا عمر کوم عمر چې تا په دوی کې درکستا د عمر شاد دے شمر عمر تیررک ستا د عمر شاید دے ان ناملهې سقره یاخن دوی خاامخدي په خپل ګمره کې اما بیا او پرشان پردو دی ګمه نه دو را وې نفاخذت مصاحه صيحت مشرقين پس وني ول دوه لرا چغي او وق د قاتلودن ور نفجعنا عاليا سافلا پس اوګر ظلمنګا لفاسه ترود د کلی سافلا دا غيلام دي وامترنا لي مهاجرت من سجيل باران وروم پدومند کانو من, من سجيل د کوذرو کاني سود کودرو کاني دل ته دانا چا ول زمک برکت کړه دل خدا ترتیب دي ځسمه کې لاندې باندې کړه به په کانه ول د الله پاک کانه خورځه ترسیل یا ور به بار انوارو دا واه مطلق اجازه مې د ترتیب د پاره نه دی او الله پاک دا سي عذاب ورک سمه کې به کتابه بار کړه کانه ترتیب دا او چې کانه پی مخې ورو به ځمکه کتابه کړه ان فی ذلکا اعلی آیات للمتوسمین یقینا فدي واقعا کې لآيات ينادر برثن دي للمتوسمين فکر کو نن کولرا متوسم زه د ناظر علا سمته شيء نظر کوي په علامات سرا پاږي فکر کوي اخ شو دي اخل منخه د پاره د اخل مندو وانها لب سبيل المقيمين يقنا دغه کلي چیزه کنا دا پلار نيغيره اجاز نه چې سړي ځکنه شام ته جرسېدلې په منځ کې ده ان فی ذلک آیه للمؤمنین یقنا فدلاره کې لوی دلیل دی د پاره د ایمانوالو ان فی ذلک دا غلارې من جزې یو ډنډ دی بالکل تور ډنډ چې مرغې پمل پاس نه شیدلې واخ او ان یقیناً د دو بانوالاں خام اخوا ظلم کونی کی شوائب علیہ السلام قوم مراد اصحاب الائکر اصحاب مدین بازوی دائی یو قوم مراد مدین ام اونو اصحاب الائکر او ارطا زکر ایچی اغا فستالا خوا بوٹی بگیڑی یا کل اصحاب مدین چې الله پا حلا کرن اللہ پاک اصحاب الائکر آلے گلے دیکن دو دوارو عذابون جدا, جدا جدا زکر دی دو عذاب هغه زولله ده رسول هغه تاس کې را بیا راځي نو فنتقمنا منهم پس بدلوغه است الله یمن تدوینا و انهما لبی امام مبین یقینن دا دواړه کې الله دواړه وسیه وکړو یقینن دا دواړه کې لبی امام مبین پاره لاری مشورې پند دی مشور شارع عام دی شام ته جززیره ځې په دلارې دوړه پراتې ديخ واللهقد که ز به سبل حیجریل مور سرري خام مخ یقی در وژون کړي و امبیال مثلسلام د یو نهبي تذب د ټولو دی دغه مېثالی والا نه معین وورړی مو را خپ حکوونه نفکانو انها مورزین و سودو داغین مخا گرزون کی اگورو وکانو یا نحیتون من الجبال بیوتن آمنین او دوی چی توگل بی غرون و کانو من الجبال او دوی چی توگل د غرونا غرون بیوتن آمنین و آمن بیغم بوسی دلخل خلق باوار اندو پا غرون کی زنلا سمستی کوتی نوف اخذتهم و صحیحتهم و زبین پس اونیون دویل را چغی پا وقت سبا نوف اما آغنانو ماکنو اکسیبون پس وانڈو دوینا دو آغا عملونو چو well. دوی کول دوی چکو ما کول عذاب تینوانڈو الله یو ما خلقن السماوات و ما بینو ما دو اس علت دے دا مخانی عذاب دا ذابون اللہ ولی ورکی دا ذکتا دا اللہ عدل انصاف تیخ اللہ پاک دا حلاق و لکڑا زکا اللہ و ما خلقنا سماواتی و ادرزا جنی بیدہ کڑی منگا اسمان نوز مکانا چپا میند دی اسمان نوز مکی اللہ بلک مگر دا انصاف دا پارا اللہ بلک اے بالعدل لا بی ظلم نو فا حلاقو هم لیسا بی ظلم چی پاک دا ارسا دا انصاف دا پیرا بیدہ کڑی دی کنا نو دا دو حلاق دا عدل لی انصاف انصاف دے ظلم نه دیکھا وان الساعه لا اتيه ابنا خبر ادا ان قیامت همه خدای رات لوند او قال تو الله پاک دې ټول ددا غوي د اعمال موافق جزا سزا ورکي کنا و لسذاب خوله کی مبلغ تا چې اے مبالګه کله چې ته حال داده چې قیامت تیرات نن کې نو دنیا کې خسکارو کوي دا الله د وحدانیت مسله بیان کوي داوتکارو کوي نو داوا چې ورکوي د دې د فارخ استا خلق وقار دي لږ آداب کوي نفس په حسب حل جمیل پس اس مخوادوي مخيستا مخو ګرځوا فص په حسب هل جميل مخو ګرځوا فو خطرې کې سره مخ ګرځول سمن اظهار د خلق حسن او کيفه استاد اخلاق او مزاره او کې هغه پوخوي زمانه کې طالبان نسله کېدل کنه یو داوس دینه مخ يا عام چوکای و خلق و پیتنی سب تالیب پیراک نومون بیتنی لیکن بچی نوم دیسا دی او برتن نومین دن چی تا پوسکو ندوی فس فای سب حال جمیل زر و نبایوین و آقای سب بیای باویزا مڑا فس سب حال جمیل از د دو خلق حسنو که یقین روستا هو الخلق اقل علیم یقین روستا پیدا که انکی دی العلیم و پواده دا علت و نه ساله اتتون د پره داله الله پیدا کوون کې دی نو الله فنا کوون کې دی الله پورې تمام خلکو په حواو منې دا تهکان سب من مساني دا ته ان خا مقیقیې نه من تعله در کړی دی او ما کي فاس فاس فائصفال جميل سمیلت فاروق سمائلت هغه هغه منغ تعالی راکړې راکړې سب هم د المسانی و ایتونه چې بار بار لوسته کی ول العظیم او قران له شان والا دا خو یاعت په تفسیر دی څومره من المسالین او ایتونه سوره الفاتحه چې بیا بیا په مسکل لوسته کی و ایتونه چې بیا بیا لوسته او ده سوره الفاتحه خدا او والقران العظیم ده قرآن لیشان ول تمام قرآن خلاصه ده اجمال یا قرآن قرآن عظیم مراد شو صبا مسن فاتحه مراد شو الله تعالی علم د دی کتاب را کړي او سوره الفاتحه دل را کړي نو چې ده علم د قرآن دل را کړي ده نو چې په بنګلوته ونه لا تم دن نه نه کيل امام مو چھ تا طرف د اغه معلومه تا چې فیدی ورکړلې موږ پاګه سره مالدار او خلکو ته من هم د دوینا ازواج اغه خلقو ته ویل کې چې یو قسم مالداری دفاع صلاح شه نور 660 تلاشه کړو یو قسم منګلې مچ انسان ګوري کنه تیار منه دا شګي د دماغوره نن نن دا دوه مپاش کې غو ته سترګې مو الله زکه ما تعالی فاتਿਹرا کنے د ما تعالی علم د قران را کړي الله د علماء ډیر غټ شان بیانای لیکن دو ځن په خبره زیل کړي الله پیغمبر دی ولا تحزن علی نو یو فصفای سوال جمیل بیم لا تمدن عینای عینای درې مولا تحزن علی مخه پکې ګم پدوی منی. که دوی مونتي الله پاک عذابون را لګي نو مخ حق کېږي کله نوزول دا عذاب ده یا چېستا خبره نه مني نو مخ حق او وقف جنا کعل للمؤمنين کتك وزرخ بالمؤمنان وتا جنا مرتوي دو دوی سره نرميو کا خپل متبيون سرا خپل مرګرو سره سوک نرميو کا وقل اني انا نذير المبين و یا یقینا زه يره ور کوونکه ښه خاره يم کما انزلنا للمقتسمين زه يره ور کوونکه يم راته کما انزلنا څنګه يره ور کوونکه يم کما په مثال دغه انزلنا للمقتسمين چرای له غلو مونږه علالمقتسمين په تقسیم کوونکو باندې په مثال دغه صاحب چرای له غلو مونږه په مقتسمين یا قسم کوونکو څکه سا سانو جمع شو قسمونه کړیو په خلاف د پیغمبر یا مختصبین چې تقسیم کړی وي لا لري چې بدل ته بت کې ন্যায় تعالځه هغه دونس کسانو الله رسته تبا کړی دي الزینا جعل القرنا عزین دا کساندی چې ګرته وی قرآن ټوکړي ټوکړي سې منو سې نمانه چې د خپل قایشاد تابع وخه نو فوربک لنسلنه اجمین پس قسم دیستاره رب منه ها مخه تاسو پکم دوي تولنا الله دې د دې ټولنه په ځتا پوسکو روسو بیا د دې تاسو چې ظاهري کوم دې د آیتونو سره تاسو کوم سمانا سوال له توبېخ ته لنصل النواجمین یا سوال د سده د لم دې د کېف دې د عمل والے کړو څنګه کړو او چا په طریقې کړو نخ ما قطبوا سبكم ندې ټولو نه اما كانوا يعملون تا عملون شودې کول نفسه د بما تؤمر فصد ف سوال جميل لا تمدن ولا تهزن دلته فصد صفا صفا بيان کوا دا واس تو امرو چې تاته حکم کې دي شی او مخوڑو د مشرکانونه فصلا تا ما خود صد زجاجانه تشیشه ماده شي ترني وني لاړ شي کينای صدا فصلا به ما ته عمر صفا صفا بيانو کا و خپل بيان سره خوشلو واستي نه د مشرکينو زړه خفقا تاسې خص صفا مساله ويان امه کوړه ود مشرکين پروا نه دومه ساته ان كفینا كل مستزين یہ کنده من من کافی او تعالی را په مقابله د ټکو کوونکو هغه مستحزین هغه پینځه سیاد مشران سرداران ومکه کیو مشران الله علاکړي هغه پیغمبر پر ټوکې کول داغه کسانو یعلون ان لا اله الا الله چې جوړید الله سلام بل مددگار فزر ته چې دوی پوښی ولاقد نعلم انک یذیخ صدرک بما یقولون علیکما یقینا کو یو مونگا چې تنجیگی سینه ستا په هغه باندې چې دوی ویی تا ته بدر دی ستا خلاب خبرې کوي ذراشه علاج درتا خیم تھا فسب به حمد رب پہ تسبیح و سر دستانه دروستانه او شد سجده نا او عبود ربک حتا یات یقین عبادت کو در خپل ترتی چراشی تا ته علی یقین مرس سرت المدثر کې وَمَصْلَحَةِ احْتِمَایَات کې مراد یقین په مانند سره شهر ده مرصاد عبادت کو در حتی حتایات کې یقین دانا چې درجه د یقین ته ورسیږي یوازې بیا پرې اودا درجه د یقین کې نه نو به عبادت کو په شک کې چرته عبادتونه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم وقفه کوي لږه ها ها زین اولی بقره رحمک Thank <laughs> you.